...som är chef på Folkhälsomyndigheten pratade länge idag. Hon har gått igenom hur testningsstrategierna ser ut i de olika faserna av en pandemi. I en tidig fas så, så kan man försöka stoppa smittan genom provtagning. Och sen när, den, när smittan når den här pandemiska fasen, det vill säga en världsomspännande smitta- då. Eh, Blir målet då att försöka begränsa smittan så gott det går. Nu är vi inne i något som kallas för en sempandemisk fas. Det vill säga att mm -hmm. har kanske nått eh, toppen och är på väg ner. Eh, och då, det är då man kan vara, måste vara beredd på att det kan komma en andra våg. Eh, och det kan ju bero precis på det att människor kanske tar lite mer lugnt eh, i förhållande till, till, sin, eh, till hur man beter sig. Då. Eh, det ser lite olika ut i olika regioner hur pandemin har slagit man befinner sig också på olika delar av den här kurvan, den har ju inte nått alla platser i Sverige än och då kommer det ju se lite olika ut. Det kunde man också se på andra länder i Italien som ju var först ute, där har ju den här kurvan sett ut på ett annat sätt och de åtgärder som har kommit från myndigheterna, de behöver också ändras i förhållande till hur man ska bemöta smittan. Men nu när sjukligheten har minskat något efter den här första toppen då så, eller ja, den enda toppen får vi hoppas eh, så ska man då försöka gå över till en mer omfattande provtagning i Sverige. Man, ska då, man vill då från Folkhälsomyndighetens sida provta alla som har symptom. Eh, det var det som Karin Temakvikstad eh, pratade om idag. Ja, okay. eh, så det är det man försöker sikta på här framöver. ja okay. Man ska ju vara upp lite där då. Ja, precis. Och då är ju det här samarbetet mellan regioner och kommuner och, och regering kommer att bli viktigt då för att få eh, dels en samlad bild men också för att få igång den här provtagningen. Mm. Och om vi också pratar lite då om det globala läget. Är fortfarande USA och Sydamerika som det är värst? Ja, precis. Brasilien och USA är de länderna som utmärker sig. De har största antal fall de senaste sju dagarna fortfarande. Det fortsätter spridas där. Det händer ju andra saker i USA nu, men smittan slutar inte för det. Nej. Så det är en omfattande spridning där och även i många andra länder. Och inte minst så så är ju rapporteringen inte alltid, det, handlar, det är inte alltid som man känner till i alla fall. Det här är bara det vi vet och det kan ju finnas hur mycket som helst som inte rapporteras om eller som inte kommer in eller som inte får en diagnos. Mm. Så det är fortfarande mycket som fortfarande är oklart också. Mm. Eh, Iran vet vi dock, de har rapporterat in 3 117 bekräftade fall. Bara det senaste dygnet där har man fått en liten topp igen, det är det näst högsta antalet dygn. Sen det här utbrottet startade då Och Iran drabbades ju väldigt tidigt Det här är siffror som kommer från landets Hälso- och departement Så där kan det vara typ på väg tillbaka Så, ja, Vi lär oss ju allt eftersom här Det är ingen som vet hur det här kommer att utvecklas. Nej vi åker med men alltså, Hassan, alltså Vi kämpar emot allt vi kan Jag ser det som en tävling det är Jag och coronaviruset nu Ja Ja då har vi annonserat ut den här direktställningen Inspelningen av radiohaningen gick inte så bra Men tyvärr så ligger jag så över den här tiden Så det får nog vara i fortsättningen Min vila går före Men idag har vi i alla fall direktsändning direkt radio här den andra juni 2020 Från Sverige kanalen Direkt med Gunner Andersson i långsiktigt Ja Idag kom vi upp i en uh, Ganska höga temperatur På eftermiddagen Men det blir tyvärr en temperatursänkning nu uh, Imorgon kommer vi upp i 20 ungefär i långsuttan max på eftermiddagen och sen blir det 18 i flera dagar ja betydligt kallare blir det eller svalare men uppehåller i morgon så men det blir ett antal grader mindre så att säga ja jag tog ett par svarta träningsbyxor lite trånga är dem Kan välja mellan två. Svarta med vita över, Och så har jag ett par gråa också där. Vilka måste lotta på Södermalm. Svarta tredjingsbyxor i alla fall med vita över eh, Och en härlig hansentröja med halskrage som jag hittade på Hilsötervägens elskåpen. Camouflage. Jag skulle säga att det var en jacka också och köpte för många år sedan när jag bodde i men jag har haft en enda gång i år jag har inte haft den på länge och eh, den är köpt av så. Här. en webbshop och en grå mössa och svarta skinnhandskar som jag inte har köpt utan de har eh, glömt på något tåg som jag skulle steda så att de tog jag hem Ja, vi kan inte spara på allt, men uh, ut tidigt faktiskt ner som vanligt vid den gamla järnvägen här som gick uh, nedanför var tågen ju gick för länge sedan. Ja, det var länge sedan och så, men uh, man kan ju se ibland vad tågen har gått så att säga och var uh, lokstallet har legat som är borta och Den gamla järnvägsbron som är en gångbrå. Det gamla stationshuset och så vidare. En gammal träsliper som någon barngårdsbelysningstolpe som är rostig och lastkajen kan man se. Men godsmagasinet är borta och rivet. Ja, man kan även med viss svårighet ana vändskivan. Den är förvisso borta men Det är liksom runt där man vände på ångloken där ja så är det i Stockholm är mycket människor och det här är en ganska liten kommun Hedemora kommun är en ganska liten kommun som man ju sa på P1 några dagar sedan i Sandastad Hedemora är en liten kommun med 15 000 invånare jag tror det är 15 och 6 och på femman tvn där kan bara se på tv men inte höra så är det mycket människor, cirka 2 miljoner så att det är en viss skillnad mellan Stockholm och långsuttan eh ja, till miljöstationen nu har jag visat ytterligare en sån här bergkasse från Ica som innehåller saker som ska till miljöstationen men det kan vänta på dag. dagar tills vidare ingen panik med det jag såg någon kvinna också här i området som var nere mot miljöstationen och vände tillbaka tidigt Och ner alltså till miljöstationen där och sen upp igen på det gamla stationsområdet som har varit när järnvägen fanns här. Man kan ju tydligt se att det har varit en järnväg här. Man vet om det finns bilder på hur det såg ut faktiskt när spåren låg också. Stiglundin.se gubben är död från Uppsala men adressen ska betalas eh, domänen där stiglundin.se finns kvar i alla fall fast han är borta och eh, det är olika järnvägar man kan ju söka då på stiglundin.se och blj eller leta sig fram till smalsporiga järnvägar historiskt.nu och där får man leta också efter blj eller man kan söka på blj också då kommer det upp mycket faktiskt. Dagens tidig. Ja, men sen gick jag ju då Stationsgatan gick jag ju och det heter så faktiskt fortfarande. Svältbacken hette det och Länsvik 270. och sen förbi behandling. behandlingshem nedlagd skola är det. Det är för detta skola och behandlingscentrum för ungdomar. Man ser inte en levande människa. Men eh, gång- och cykelbanan förbi Trollbo höll på att säga. Men upp där från gång- och cykelbanan upp i Trollbo och Östra Trollgrän. Där är en familj från Uppsala som har flyttat till Långsjuttan faktiskt. Det stod det Uppsala på bilen också. Det är en familj där som bodde i Uppsala och flyttade till Långsjuttan. Trollbo. Lite på sniskan och sen upp vidare backen upp i Trollbo där. Jag vinkade till en katt som var svart och vit. Jag såg inte en levande människa som vanligt i Trollbo. Nej. Man ser husen. Husen, husen, men inga människor. Ja, var de här människorna är någonstans. Det kan man ju undra. Någon katt kan man se, ja. Men solen kom väldigt fint faktiskt här. Denna andra juni 2020 jag har jag legat och sovit också. Men jag skulle säga att det var blött. Det kom ett oväder igår kväll. Lamporna blinkade till. Det hände inget men... Jag tror att solen kom tillbaka och så. Det var väl någon form av skur jag, Som drabbade långsuttande igår kväll där. Ja de sa någonting om det på Dalaradion i Folien och det skulle drabba så att säga, östra delen av eh, lenet då faktiskt. Så att det var ganska blött i markerna så att säga. Faktiskt. Lite vattensamlingar och sånt. Det hade delvis torkat upp och delvis inte. Men in Långsåsberget stigen en del av Dalkarsvägen.se Det var inställt i år. Orsamora Stockholm var inställt och Uh, genom skogen då mot uh, långspin igen och där gick jag lite annorlunda variant ja, man kan söka på BLJ här på nätet i adressfältet så ska det komma upp ja historisk punkt nu till exempel Jag gör en sökning här på Google. På BLJ. Så kommer historisk punkt nu upp. Men eh, jag gick en variant i alla fall. kan man säga. Runt i Långsbyn delvis där. Skommars... Skommarsgården och så. Kohagarna. Inga koser, De har ett hundratal köttkor där, Eller djur. <kör> Men de var inte ute än. Mängder av maskrosor och så. Gamla skommarsgården. Eh, sandbacka dött. Och inte en människa Jag såg så inga människor, någon katt såg jag. Ladesvaler och vid ett litet torp där så tryckte jag i mig en banan. Och sen blev det kallt också i skuggan där faktiskt. Men ut igen då förbi en gammal bongård från 1913 Det kom en kvinna faktiskt där På Långsbyvägen Det är mycket som heter så Långsbyvägen, det var en kvinna som hade En T-tröja på sig och shorts Och stora hörlurar på huvudet ja, Man passerar ett antal nedlagda bondgårdar Men Långsbyn har också en hel del djur också Faktiskt Jag tyckte mig se också ett huvud ute på ett fält som tillhörde ett rådjur som stirrade. Och några hästar också. Det luktade hästskit och hästpiss. Såg sjön Lången bort mot mobilmasten mot Östansjö. Som ligger högt uppe på ett berg. Fem kilometer söder om Långsuttan Och eh, behöll mössan på huvudet också för att det var ju då lite små kallvind och så. Ja, lite blött. <hör> lite blött var det faktiskt efter eh, ganska så kraftigt regn igår kväll. Det var något som rörde sig i slasken här förut. Jag tryckte ner det med vattnet och den kröp upp och så tryckte jag till den och spolade ner den igen. Nej, men alltså lång spin då och... Hem förbi er, Långsburg, nedlagda skola, Lensvägen, två tanter där och Solhems vägen då. Och sen tillbaka så att säga till den gamla järnvägen igen. Jo, jag mötte en gubbe också i Långsbund tror jag med gåstavar. Eventuellt var han jag mötte en gång till på den gamla järnvägen i riktning mot Långsyttan. och ja. när jag kom in i backliden och så så tror jag inte jag såg några människor alls som jag tänker efter nu uh, jag bor i backliden och det var helt dött tror jag uh, ja jag tror inte jag såg några människor i området här alls uh, ja det var en granntant här som satt då löste korsord tror jag som heter Kerstin och jobbar på hemtjänsten hon Satt satte på en liten solstol. Tra. Hon var den enda jag såg. Ja, annars var det ju att. Eh, recordingen i inspelningen i mobilen. Vandringsturen är publicerad. Exempelvis på nyhetermedia.chatango.com. Ehm... Ja, av med kläder och sen duschningen och sen var det en maträtt eh. butiken det var panerad fisk eh, med moladsås plus egen sån här fiskdressing och mycket gott, sen har jag legat och vilat och sovit och pilat lite i mobilen och inspelningen av Radio Hanings, våra visor har misslyckats men det får helt enkelt vara för att jag behöver ligga och vila och sova med ett antal timmar Uh, nu ska vi se. Vi ska hämta hem en sak också här. Vänta. Vi ska hämta hem en sak från podbean.com. Jag börjar med C-datorn vi sänder från d Men. Man går in på podbean.com. Det nämns att. Kväll med Svegot sen varje måndag klockan 20 Svegott.se från deras Youtube-kanal dagen efter kan man hämta hem det här med där poddar finns som en MP3-fil, lyssna eller ladda ner och då går jag in på podbin.com och söker på svegot och tar hem gårdagens kvällens direkt sändning fast i MP3-format eftersom det egentligen är en webb-tv web just här ökar när nära en lyckstopp ja oh. oj, ja. Oj, oj, oj, funkar ju verkligen extremt bra. Hur reagerar människor omkring dig när du kommer sötande och piper så här? Ja, då värjar då. såklart. Ja, det var för släkligt pipande varje. Yeah. Ja. Ja, panerad fisk. Färdig rätt från Ica, tror jag. Uh, oklart att de var tillverkade till men men man värmer upp. Ja, potat eller potatismos, eller mos. Ärtor... Remoladsås och egen fiskdressing till och så här en liten svart vinbärsdryck som man spelar ut med vatten. Kanal 5 visar tunnelbanan. Uh, ja, solen blev väldigt varm faktiskt men det var lite kallt i luften ändå på något vis. I skuggan var det väldigt kallt på Utanbaron tidigt kom ut före sex. Lite småkall vind också behöll mössan på huvudet. Lensväg 270 är också avstängd eh, i ett körfält eh, vid Trollbo där. Man ska lägga ner en mil kraftledningskablar från transformatorstationen Långsyttan till projekt Riskebo 7. Vindkraftverk blir färdigt nästa år. Eh, Dalavind.se eh, dalavind Riskebo-projektet så att det kommer att grävas så här i markerna och läggas ner eh, kablar i de här ledningsrören så det, det, det kommer hålla på länge kaotiskt i USA också med eh, upplopp och skadegörelse och besjutna polis och annat och oklart hur Donald Trump kommer att kunna lösa sin den här besvärliga situationen Vilket? Bestämt och tydligt pip. Ja, en hatt som får mig att kasta mot sidan, det kan jag säga. Det blir alltså betydligt svalare i långsuttan imorgon med max 20 grader. Då ska vi komma upp i 26 i skuggan så att det blir en temperatursänkning. Nu är jag förvisso ute på morgon tidigt på mina promenader eller när jag är ute och Så att Då är det rätt så småkallt faktiskt På tvn kan man se från Stockholm och sånt, jag tror jag känner igen Mariatorget där. Tunnelbanestationen Mariatorget ja. jag, på man? Om jag inte minns fel, i mörker det. Ja Stockholm är avslutat så säga, men minnena finns ju kvar. Och... Jag kunde ju avlyssna det där så att säga på en uh, scanner och så i Märsta, men det gick ju inte senare. Uh, men det var efter att jag hade flyttat. SL hade ju kodat, uh, från början var det ju pendeltågen som försvann för att man införde i ett. Banverket byggde upp ett system för mobiltelefoner från tågen till uh, såna här driftcentralerna med master och så. Och på den tiden så var det inte så utbyggt i Sverige. Så att man var tvungen att ha ett eget system. Det var kodat. Som att det hette Mobisir. <coughs> den gamla driftradion var ju på 468 MHz. Då, <coughs> då kommer man avlyssna tågen och så. Men äh, det äh, låg ju på en pipton hela tiden. Förutom när man pratade. Så att det var lite jobbigt för öronen där, att lyssna på det där pipet. Ja, ni har säkert sett, säkert sett de här masterna, signalmasterna som finns ut med järnvägen. De har en röd på topp. Det är järnvägens eget system, men jag misstänker att man kan använda andra operatörer också. Rent tekniskt. Så det byggs ut väldigt kraftigt. Vi har ju mobilmast strax norr om Långsuttan och mot Östnansjö 5 km bort och även på flera andra ställen eh, så kan man se så här mobilmaster som finns på femman det är som en myrstack lämmeltåg med människor faktiskt här är det ytterst få människor man ser i taget, faktiskt. det här gäller långsittan och det gäller byarna det är väldigt dött dött och ösligt man ser husen själva husen ser man ju men man ser liksom inte människorna det är ju det som är så väldigt konstigt men det är klart om man kommer från Stockholm och Märsta och så och flyttar till Långsittan så är det en viss skillnad för att våra kommun är en liten kommun befolkningsmässigt förvisso, men om man tittar på Seter som har haft i Sigibod där så är ju Seter ännu mindre faktiskt. det är ju bara 11 000 invånare. ja, så Seters kommun är ännu mindre än Hedemora kommun ja Så när det är dags för ja, de hade i alla fall tre matbutiker, minns jag. Det var väl två kilometer att gå från Siggebo till Seter där. Madevillis och Ica som jag med på och Konsum också. Det var tre matbutiker där i Säter på min tid. Jag tror han hade byggt lite nya hus också där. Så... Jag minns att det var två eller tre skolor också så. Och sjön just den, sen fanns det sågverk också där. Ja, sågverk var det. det. Minns jag. Och i Bisberg fanns det också sågverk, men det var mycket mindre, men det fanns det även där det sågverk faktiskt i Bisberg. Där det har legat gruva och järnväg och så. Så att det är kul att se från Stockholm och sånt, hur det ser ut nu nere. Jag tror till och med att vi har haft ännu varmare här uppe än i Stockholm. Men högtrycket ska nu försvagas här så att det ska bli betydligt svalare i alla fall. Vi kallar det. Imorgon så men en uppehåll. Sen ska det tydligen bli bara max 18 grader. I långsuttan i flera dagar. Och det låter ju också väldigt svalt faktiskt. Med bara 18 grader i flera dagar. Imorgon blir, imorgon blir, imorgon blir max 20. Här käkar man varm med bröd och så. Ja, det är enkelt. Öppet i köket och så vidare. Grönt, grönt fint, vackert syrenträd har vi buskar med vita blad och en variant är då ett slags syrenträd som är eh, li lila färger på blommorna tror jag det finns olika typer av surenträd som ofta fint också de här bladen brukar lossna också Han hamna på marken ett ögonblick jag vill se Svegot jag söker på Torbjörn Johannesson, yrkesofficer boende i Halmstad blir lyssnarnas sommarvärde i år Torbjörn har en lång erfarenhet av utlandstjänster och har varit har varit stationerad i bland annat Syrien och Afrika. Jag hade en äh, morbror tror jag som heter Jan Andersson han dog för några år sedan på Vädde han var i dåligt skick, han borde på Singö han skulle till vårdcentralen i Älmstad men körde av vägen och avled i ambulans han blev 70 år Han hade ju då haft utlandstjänst, vet jag, på Sypen, tror jag. Om jag minns rätt. Alltså, han har varit i FN-tjänst som soldat på Sypen på 70-talet, om jag minns rätt. Han hade också varit och besökt äkta indianer i början på 70-talet. Inkafolket, tror jag. Och jag fick faktiskt, som jag fortfarande är kvar någonstans en halskedja med ett smycke på som, som föreställer en, en, en indianhövding. Det här halsbandet med smycket på hur det kallas, med indianhövdingen är ett äkta och tillverkat av inkafolket eh, någonstans i Latinamerika i början på 70-talet. Han, han, han var med dem Och gick i djungeln också med sån här djungelkniv. Så att det är ett äkta faktiskt. Det är ganska ovanligt. Jag har försökt att sälja det men det har inte lyckats. Eftersom covid-19-vården numera är en del av den löpande sjukvården. Karolinska är det sjukhus som vårdat flest covid-19. Han var alltså i början på 70-talet i Latinamerika och besökte Inka-folket. Och var i byar och i djungeln tog sig fram med djungelkniv och det här um, halsbandet då, kedjan alltså som ett smycke eller indianhövding på är äkta och tillverkat av inkafolket i början på 1700-talet, vilket jag har i min ego Nu har vi alltså tisdag den andra juni här faktiskt 2020. Klockan är 15:01 här och tillståndet heter Sverigekanalen med utgivare Gunnar Andersson i Långsytta. Det sa EUs utrikeschef. Han sa också att EU stödjer rätten till fredliga demonstrationer i USA och fördömer allt våld. Och han manade till deeskalering av konflikten. Alla människors liv måste skyddas, även de svartas, sa Josef Borrell. All lives matter, black lives also matters. Reporter Susanne Palme. Moderaterna vill att maxtiden för häktning av personer under 18 år ska höjas till 6 månader. Regeringen har föreslagit 3 månader och högst 6 månader för vuxna. Regeringen har Men den här värmen som har varit nu lite kortvarigt, den kommer att kulminera och gå ner alltså. Helt klart nu är jag förvisso ute på morgon tidigt Så att det är lite småkallt Det var brött. blött Kom ett kortvarigt oveder på något vis igår kväll Och så här det blinkade till I lamporna Men jag tror solen kom tillbaka sen och sånt Så att det kom någon del Någon skuraktigt där För att det var en del vattensamlingar Och ganska blött i markerna Det hade ju bara delvis torkat upp efter kvällens, ja lite så här reg regnskur var det tydligen kraftigt. Det kan jag inte se genom väggar och tak här. Lite svårt att se genom väggar och tak. Någonting sånt var det faktiskt och imorgon blir uppehåll för långsiktans del och sen blir det också då en temperatursänkning de närmsta dagarna. Arna Boströmstedt på ettan Han har jag sett levande faktiskt på central För många år sedan när jag städade tåg På spår 5 Som kom in från göteborg Västerås Och eh, dåliga batterier Var det i vagnen där för att, Eller det är flera vagnar För att när loket var bortkopplat Och värme, värmekameln var borta Så slocknade lamporna nämligen Och blev alldeles mörkt där inne Men jag kunde se tack vare plattformsbelysningen utanför där och på spår 5 tror jag. och Där får jag se Bo Strömstedt passera spår 5 Stockholm Central med sin uh, dotter tror jag. Jag tror han följde henne till ett tåg där på spår 4 tror jag. För att efter en stund kom han tillbaks ensam ut den här kvinnan jag misstänker att det var hans hustru faktiskt och Radio Svegot har haft sändningar också flera stycken här om massinvandringen till Europa Sweb TV också på Youtube har börjat med direktsändningar där folk kan ringa in och ställa frågor Sweb TV har ju då haft inspelade program vi har börjat med direktsändningar, live alltså på Youtube. Där folk kan ringa in, kanske via Skype och ställa frågor. Vi ska ta ner... Nej... Det här är gamla program tyvärr. Det är inte utlagt i alla fall här ännu faktiskt. Det är konstigt det där. Vi ja, har den 2 juni och det här är alltså gamla program då faktiskt. Från eh, 26 maj och massinvandringen till Europa. Del 1, 2, 3, 4, 5 och 6 är det. Men gårda kvällens sändning finns inte utlagt ännu och så det är det lite konstigt. det ska nämligen vara så egentligen. Ja. Och följer bloggar gör jag också. Via Wordpress och e-post. Ja, Bo ser jag förvisso på ettan men jag vet att han är inte kvar i livet. Han gick faktiskt bort för några år sedan. Så att det här verkar vara lite gammalt. Det är program helt enkelt där. Som är på ett. För kväll med Svea egentligen webb-tv från Youtube. Och sen läggs det ut som en mp3-fil också dagen efter. Men det har inte fungerat idag. Icke... Men man kan säga att det blir uppehåll i alla fall för långsjuttande imorgon och en temperatursänkning. Det blir betydligt, ja, svalare. Kallare helt enkelt det. Och det här gick inte att ladda ner. Det var ju konstigt. Vi kan titta på Europavedret också längre fram. Vi ska gå till uh, Svegott och titta hur det ser ut där. För att man har helt enkelt inte lagt ut uh, det där kvällen med Svegott. Som en MP3-fil på poddar finns. Att ta. Vi kan läsa också lite grann om blj som fanns här via historiskt.nu. Det ska också finnas på stiglundin.se också exempelvis där. Hi your Heartbeat heter Låtenöden i P4 Gärleborg i klockan är åtta minuter över tre. Och idag tisdag så kom en ny kom nya rekordsiffror från Naturvårdsverket om den svenska bergsstammen. Så nu då enligt vinterns inventering består av tre, sammanlagt 365 vargar vilket är en ökning med 65 vargar sedan förra inventeringen. I hela Skandinavien ska sägas så finns 450 vargar och då alltså 365 av dem återfinns i Sverige. <här> och den här ökningen då av vargar som bra. har skett, den har skett främst i Gävleborg tillsammans med Dalarna, där då ökningen är som störst. Bra. Vår reporter Leif Eriksson Har jag med nu är bra. Heja, god eftermiddag, Leif. Ja, men god eftermiddag. Ja. Du har tagit del var, ja. av hej, den här inventeringsrapporten. Ja. Vad skulle du säga är det mest uppseendeväckande? Hej, ja. ja, förutom var, då, vi ska ja. hålla oss kvar hej, lite hej, vid siffrorna. Så är ju... Riksdagen har ju... För tid sedan, ganska långt tillbaka, har bestämt att det högsta antalet ska vara 270. Naturvårdsverket och regeringen har släppt upp det till 300. Och i fjol, när man hade åkt på 300 vargar, så blev det ingen licensjakt överhuvudtaget. Nu kommer de här rekordsiffrorna. Det har ökat med 65 vargar. Och som vi berättade tidigare så berörs vårt län av 120 vargar efter lite den här inventeringen som gjorts i länet. Det är en ökning med 30 vargar. Vi står alltså för halva ökningen och i stort sett så är det Dalarna. Och så för första gången har det skett varje föryngring i Östergötlands län i första gången i modern tid, skriver Naturvårdsverket. Så stammen växer och nu öppnar man också då för att man ska kunna fatta lokala beslut om licensjakt. Och vi har med oss Hans Nordin från Länsstyrelsen som är ansvarig för varje inventeringen, Finns mig på telefon. God eftermiddag Hans. God eftermiddag. Ja, vad säger du om de här siffrorna? Eh, ja, men jag som inventeringsansvarig har, har väl sett vart och eh, där när det gäller inventeringen under hela säsongen. Så att eh, det, det stämmer nog. det är ju bra. Hur vi har det just nu då, i Gävleborgs län. Det har en vad, är det gör... ja. vad är det som gör att Jävleborg och Dalarna då ökar? De står... Vi står ju tillsammans med Dalarna för nästan hela ökningen. Vad beror det på? Ja, det är... vad ökningen beror på. Det är... Det är... Än så länge, ännu så länge, till den här säsongen så hade vi en del lediga habitat där, där det får plats varje i vårt län. Och de fylls ganska snabbt upp nu tag utav nya par då, som bildar familjegrupper. Och ja, avsaknad av licensjakt naturligtvis är ju en bidragande orsak. Vi har inte jagat heller varje på taget Så då, då, då överlever vi fler vargar och skapar nya grupper. Nu öppnar ju Naturvårdsverket då för att, som det heter, överlåta rätten för beslut om licensjakt till Länsstyrelsen i Gävle i Falun till exempel- Eh, vad tänker du om ett sånt besked att besluten kommer närmare befolkningen? Ja, det finns ju en en eh, som eh, har beslutat om vår förvaltningsnivå på antal familjegrupper i vårt län det där finns det ett beslut på att vi ska ha förvalta fyra familjegrupper och där ligger vi en bra bit över nu så att eh, det, det ser vi att det, det, vi träffar ju det målet dåligt så att, Det säger utrymme för jakt, absolut, i vårt län om vi ska följa bildförvaltningsdelegationens beslut. Och hur stor skulle den jakten vara enligt dig? Ja, det, det, det får andra räkna på. Utan, ja, om det blir en delegering för jakt i Sverige så skulle jag tro att en del av den kommer att bedrivas i Gävleborgs län. Det var vad jag tror. Det säger alltså Hans Nordin, Länsstyrelsens ansvarig för varginventering. Tack så mycket för att vara med Hans. Eh, mm. Aldrig förr har det funnits så många vargar i Sverige och i Gävleborg som nu. Och eh, du Leif Eriksson, vi har träffat Jan Zetterberg som är vice ordförande för Svenska Jägarförbundet i Gävleborg. Och vi ska alldeles strax höra hans tankar. Kan få det känns jättetråkigt verkligen. Men mer tid för barnen då kanske på ett plan? Ja, absolut. Mycket mer med barnen. <laughs> Men då ska jag dra till örnen då i Bjursås. Tror du att tror de välkomnar mig? Ja, det tror jag med öppna armar, som de gör med oss på morgonen och på eftermiddagarna. Och barnen kommer att älska dig. <laughs> okay. Vilken tid är bäst att åka dit? För nu, jag tänkte, strax vi, kring fyra och hämta folk då, eller? Eh, ja, alltså från tre och fram mot fyra och halv fem är det ju mesta hämtningar. Så Skinner dit innan barnen försvinner. <laughs> ja, men då drar dit när det är rush hour. <laughs> ja, helt rätt. <laughs> adios, Östlöm, tack för ja, det gick inte att hitta kväll med svegot på poddbin.com Det har funkat förut. Men vi kanske kan titta lite grann på den här gamla järnvägen som fanns förut här. Och sen ska vi också ha koll på Europavedet också lite senare. Uppehåll i morgon men betydligt svalare. Sen blir vi också ytterligare svalare också med cirka 18 här. Ett antal dagar. Vi kan ju titta på Europavedet här. Längre fram grönt och fint, gula maskrosor och andra blommor. Kummin kommer och vita här, smörblommor jag sett, både ladesvalor och tornseglar har jag också sett. Och ett rådjurs som stirrade ute på Slotterängen i Longsbyn. Det blev väl ett antal kilometer. Kanske fyra och så. Kan man ju tänka sig. På ett ungefär... Och fick i mig en banan också där, som lite I den här lilla by. Som ligger strax söder om, långt om här blir. Och det har man ju varit några gånger och så. Och cyklat och gått och gått och cyklat och så. Men eh, lite småkallt var det ju faktiskt och blött. Blött, blött, blött och så. Efter gårdanskvällens eh, skur som väl kom lite oväder. Vi ska ta upp lite grann gamla, gamla järnvägen igen och så. För er som inte har hört det också. Historisk punkt nu där. Ja, Stiglundin.se och så. Gubben är ju död men... Sidan finns kvar. Då kan man se olika järnvägar som har funnits. I detta avlånga land har det funnits mängder av järnvägar med olika spår. Vidder faktiskt. Minst sagt, järnvägen betydde mycket. När den kom på 1800-talet Den betydde mycket långt in på 1900-talet också. Men sen börjar ju den stora vågen av nedläggning av järnvägar redan på 50-talet, 60-talet också och 70-talet. Och även också lite grann på 80-talet har det lagts ner järnvägar i Sverige här. Så mycket järnvägar har försvunnit och många stationer lagts ner. Men mm. de här tåguppehållen har ibland också återkommit efter många år. Även om det gamla stationshuset är borta eller inte används så har tågen stannat på orten efter många år fast i ett annat läge serverhall. Kommunen ska nu avverka skogen till den här platsen för förnämnda stor etablering och hoppas att fler företag också ska vilja etablera sig i området på sikt. Samtidigt är ju marken som Google har köpt i nuläget bara ett kalhygge. Trots att det var fem år sedan nu som Google representanter var där och tittade för första gången. Så hur går det då med den här etableringen och vad kan den innebära egentligen? Det ska vi prata om. Ja, kväll med svegott. Uh, Svegot.se Här är alltså gammalt program ser jag det. Uh, Nummer 87 Kväll med Svegot Svegot.se uh, 26 maj Det har inte uh, Det har inte uppdaterats detta kväll med Svegot Och orsaken är lite oklar Det här var igår kväll och kan 20 tror jag, men på svegat.se finns det inte mer det är ett nya från 1 juni utan det är ett gammalt från 26 maj. blir kompetens de här ändringarna ska ju vara i drift i 10, 15, 20 år så det gäller man inte plats. Det är lite oklart varför man inte har lagt ut det hela Det skulle ha varit program 88 då från den första juni. Men här på svegot.se står det då kväll med svegot 87 den 26 maj. Så var ju förra måndagen. Sverige vaknar har man lagt ut men det är betalvägg. Man måste betala för att få tillgång till uh, detta uh, program. Så att jag kommer inte åt det i programmet på något sätt utan att betala. Det är lite oklart varför kväll med Svegot första juni inte ligger utlagt här och så vidare. Eller på podbin och så. Uh, ja, den är ja, de flesta väldigt, väldigt små. Man, kan... Man lyssnar till Sverigekanalen direkt. Uh, från sydöstra Dalarna här Och utmed länsväg 2 0 mellan Hedemor och Hofors kan man väl säga. Så ligger ju denna äh, ort, äh, denna tetort, omgivna höga berg. Mycket sjöar och djupa skogar uppblandat med en del kalhyggen Eller karlhyggen och hyggen och så. Av de här skogsbolagen som härjar här tyvärr. Och förstör en hel del av skogarna tyvärr. Men, det som det är med det, faktiskt. Störd och Ja. Uh, pillar lite grann här på mobilen varmadatator är långsamma men det fungerar och man får ha tåla mode ja mobil2.radiostream123.com är i sändning här mobil2.radiostream123 .com är i sändning. Observera endast vissa tider. Svegott.se Första juni, står otajt oh, eh, måndag, står det. Vi ska titta på... Det kanske inte blev någon sån här kväll med Svegott, av tekniska orsaker, möjligtvis. Vi ska titta på eh, det. Om det kanske blev inställt på första juni för att Det verkar inte som det blev någon kväll med Svegott här, men första juni, verkar jag förstå? Och inspelningen av våra visare från Roddy Haninge har misslyckats av tekniska orsaker så att Det gick inte att få någon riktig inspelning av det hela Jag blir av tillsammans med gänget i Avesta bland annat eh, Men det är ju en... Eh... Det är ju naturligtvis ett frågetecken. Sådana här anläggningar och sådana här beslut är ju väldigt, väldigt stora och kostsamma. Det handlar ju om fler miljarders investeringar och allting är ju en timingfråga. Så har man goda förutsättningar och har man alla förutsättningarna på plats för att kunna trycka på startknappen när det interna beslutet behövs. Då kommer hon bli av. Har man inte alla tillstånd och alla förutsättningar på plats för att kunna sätta igång bygget och driften, ja då hamnar det nog någon annanstans under tiden. Men hos vem ligger bollen nu skulle du säga? Ja, så bollen är beslutet är ju naturligtvis Googles egna, men med tanke på att alla tillstånd och förutsättningar ännu inte finns på plats i hornad så kan de ju de facto inte börja bygga. Vi får se vad som händer med den där bollen. Thomas Sokolnici, mm. alltså investeringsrådgivare på Business Sweden. Tack så mycket för att du var med här. Tack så mycket. Hej. Nu ska vi se. Kom in på svegoth.se. Första juni här. Det står otajt. Måndag står det. Av Daniel Fröndelöv. Nu ska se. För kväll med Svegot verkar inte vara upplagt från den första juni. Det kanske var något tekniskt fel och så. Vi ska titta på Europavägen senare och läsa lite grann om den här järnvägen som fanns för länge sedan Mycket som har funnits här, det borta, rivet, är nedlagt, borta, stängt. Tomma lokaler lite överallt. Hyttgatan vid 400 kvadratmeter tomt efter Loppis. Där var det då eh, handelsbolaget hade en stor matbutik för länge sedan. Det tillhörde Ica. Och sen, eh, senare så byggde man upp väggar vet jag och då var det tre butiker där. De byggde om men de där väggarna är rivna. Men eh, det var väl Loppis där de sista åren som gick med förlust. Men det lades ner och det är 400 kvadratmeter helt tomt. Det är en stor lokalyta. Eventuellt har väl kväll med Svegott blivit insta, tror jag. det har inte blivit publicerat i alla fall eh, på svegott.se som sagt. Va. Ja, det kom någon slags eh, lite mindre oväder med blinkande lampor och någon form nederbörd som kom över långsyttan i kväll. Någon form av kraftig regnskur faktiskt. Tydligen. Rakt på kvällen här. Ja, för det var ganska blött äh, ute. I morse, som sagt, var. Äh... Så att jag kan inte hitta kväll med Svegot uh, från igår fast som en MP3 fil. Det är lite oklart uh, vad som har hänt med det programmet uh, faktiskt. Och sveb TV också då på YouTube har tydligen börjat med rekseringar där folk kan ringa in. troligtvis via Skype. Det kunde jag se via YouTube appen i mobilen förut. Vädret vad detta ständiga ämne för diskussion och åsikter. Det här är ju en dag som har bjudit på en del sol men också med regn och oska som drar in över länet och redan är på plats på många ställen. På vår Facebooksida och på vårt Instagram så kan du dela med dig av både bilder och kommentarer om hur det ser ut där du är. Du kan väl gärna göra det så kan vi liksom få någon sorts koll på ...hur det ser ut runt om i regionen. Um, har kommit in hur många kommentarer och bilder som helst redan. Superkul att ni hör av er. Det är allt ifrån uh, Jimmy Stenderup som skriver... ...det är typ 200 smällar runt om i en, nästan. Ja, och en banan som sagt då. Banan fick jag i mig. I Longspin vid ett litet torp där. Det uh, är ett litet fult hygge också faktiskt... Och en skog där markjägen har gallrat de tallarna. Och det är helt okej okay jämfört med fula karlhyggen. Det blir ju bara stubbarna. Det blir ju bara stubbarna kvar efter gubbarna. Det blir stubbarna kvar efter gubbarna. Brukar jag säga. Och det ser inte bra ut sett hur ni har det och hur ni, vad ni tycker om det vädret som ni har. Vi ska prata med SMH om bara en liten stund också och se vad de säger om utvecklingen när det gäller det där. Ja, då ska vi lyssna på. Hey, är jag som hör av mig Ja, jag kunde inte låta bli <laughs> Är du förvånad över att höra min röst igen mm, Det är sant du är hemma snart Visst med jag kommer just att tänka på Come on you ho so. Then Det blir snart lokala nyheter också på Dalaradion. Och de skulle ha ett samtal med en metrolog också i Norrköping angående vedet. I leanet. Jag tittar på en blondin här som är långbent och är på fyran. Hon är meklare. En mycket tjusig dam som man gärna kan titta på. Långbenta blondiner, ja. Ja, jag hade väl en sån i Uppsala, sånt. Eh, Susanne och så. Vi var förlovade i det Men annars har jag väl haft... Eh, ja, den första damen där, 83 heta linjen, Anneli. Hon var ju blond. Men eh, sen var det mest eh, väl mörkhåriga tjejer, tror jag. Brunetter och så som man har haft tidigare. Uh, I princip, i alla fall. Uh, ytterna... Ja, det kanske var någon blondin också uh, här. Caroline. här Karolin. Hembygdspartiet... Kort var det där eh, grindvakten var det. Och redaktör för grindvakten minns jag. Eh, som kom ut med två nummer. Här ser jag. Daniel Fränderlöf visar sina muskler. Oj det var viktiga armmuskler där. Man sitter i en radiostudio med en mycket liten mixer och mikrofoner och så. Vi ska se här vad som har hänt.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 lokala nyheter i P4 Dalarna. Det kommer många larm om bränder nu på eftermiddagen efter att ett regn och dragit in över länet. I Ludvika kommun väster om Nyhammar och granjärde ska det brinna efter ett blicksnedslag. Enligt SOS Alarm handlar det om två bränder på en yta av 500 kvadratmeter vardera. Och de här bränderna ska nu vara under kontroll. Det började också brinna i skogen i Gryxbo utanför Falun men den branden är också under kontroll. Och likaså gäller en brand efter att blixten slagit ner i ett träd längs tågrälsen i inskön i Leksand. Ja. Nu till vården för regiondalarna planerar nu för att gå tillbaka till normal verksamhet. Det innebär att man successivt kommer trappa ner på vårdplatser för coronapatienter inklusive intensivvårdsplatser. Personal behöver dock fortsatt vara omplacerade till prioriterade verksamheter men förhoppningen är att kunna bedriva mer och mer planerad vård. Samtidigt har man en fortsatt hög beredskap för om behovet av vård till covidpatienter skulle öka. Orsa kommun inför totalt besökförbud på boendet Hem från och med idag. För några veckor sedan tog kommunen beslut om att göra det möjligt för anhöriga till boende på Hem att komma på besök. Men eftersom reglerna för besöken om att bland annat hålla avstånd och träffas utomhus inte följs så inför kommunen nu ett totalt besöksförbud. Det ska gälla fram till den 16 juni skriver kommunen på sin hemsida. Och det var Ellen Skogbergs som gav oss koll På de lokala nyheterna där Fler i appen SR Play Dalarna Sveriges Radio Nej, det verkar som att det inte var Någon kväll med Svegot här Eftersom det inte är upplagt någonting faktiskt. Det skulle ha varit kväll med Svegot igår. Uh, det var ju måndag igår. Och tisdag idag. Men uh, på poddbin.com fanns ingenting om kväll med Svegot. Och inte ens på svegot.se kväll med Svegot finns någon information om. Sändningen då uh, första juni. Eventuellt så ligger det kanske på Youtube men där kan jag inte hålla på att pilla. Och mobil 2.radio.strim 123.com är i sändning. Mobil 2. 123.com är i sändning. skulle prata med meteorologen också på P4-dalarna här i falen både dalaradion och dalatv är ju i falen och där finns det inte några betalväggar men övrig dalamedia här uppe är ju till 100% betalväggar ja man kan se en rubrik Någon bild kanske, lite av texten sen är det slut. Så är det. Eventuellt finns väl dalabygden.se och dalanytt.com Vi ska lite längre fram titta på Europa vedret och även läsa lite grann om den här Uh, järnvägen som har funnits för länge sedan för er som har missat och så vidare. Byvala långsuttans järnväg. Man kan liksom följa resten av den gamla järnvägen så långt tillbaks uh, än idag faktiskt. Men bara delvis. Men alla vet ju att den har funnits. Men en del i alla fall av lok och sånt finns bevarat och rullar faktiskt på här en museetågsföreningar. Vad ska jag se här? Europa, vedet va? Jo. Och eh, coronakrisen då. Mycket inställt. Eh, USA stora problem. Upplopp. Skadegörelse. Skadade poliser. Och. Eh, där är det högst oklart. Vad som kommer att hända i USA. Med upplopp och skadegörelse. Och annat. Faktiskt, hur man ska kunna lösa det. Här. Å ena sidan kan man inte tillåta skadegörelse och så. Å andra sidan kan ju inte Trump sätta in militärer då som uh, uh, skjuter ihjäl människor på gatan. Då kommer det bli ännu värre faktiskt. Mm. Grönt och fint och vackert. Men helt klart blir det i alla fall en temperatur sänkning. I morgon får vi nog max 20 långsötan uppehåll och sen blir 18 grader ett antal dagar faktiskt det är alltså svalt faktiskt för att vara högsta temperatur. Storm Hagel, hur ser det ut enligt dina kartor i länet? Jo men det är väl precis så det ser ut här I nordligaste och vi säga, sydostligaste delarna så är det sol Men däremellan är det en hel del oskskurar som har växt fram En ligger just nu över Bålänge på väg mot där du sitter i Falun Så du kommer nog få höra lite oska här inom kort någon timme Jag kan och, tänka mig Eh, och det är ganska intensiva skurar på sina håll också och eh, vi har ju en så kallad risk ute för stora regnmängder och då gäller det att eh, det kan komma över 35 mm regn på tre timmar, alltså sjufall, vilket kan skapa lite problem med översvämmande källare exempelvis. Så mm, ganska händelserikt idag. Verkligen, bra att vara beredd på det. Eh, vad, hur fortsätter det annars här under kvällen och natten? Och de här regnskurarna kommer fortsätta här några timmar till med en hel del oska också Men de avtar mot natten Dock också kommer regnskurarna nog vara kvar men inte i samma intensitet Och det ser inte heller ut som att det kommer vara så mycket oska i natt heller Men, men annars så, som sagt, regnskurarna avtar och molnheten minskar något också här På de platser som har mycket moln nu så att det blir en liten klar natt på sina håll Och snart måste vi lämna över till Radiosporten, men kan du säga något kort om morgondagen också? Absolut, en eh, liten moln, varierande molnighet, lite regnskurar som drar förbi, men inte som idag också. Temperatur 17 till 21 grader. Toppen, tack så mycket för det Max. Tack. Och fortsätt gärna skicka in era bilder och kommentarer om hur vädret är. Där du är såklart, du som lyssnar, vidare nu till Radiosport. Du tog... Ja, i appen jag har så hans ingen regn i alls. Men man skulle komma ut i någon sväng här i morgon och så. Men inte långt för precis där har det redan varit. Vi ska nu övergå till Europa-vädret innan vi tittar lite grann på. Tar upp lite grann om den gamla järnvägen som fanns. Jag har ju jobbat i Stockholm 26 år på järnvägen då. 78-2006 för statens järnvägar i säkerhetstjänst 91 blev man Radiolux operatör Tågväxling och så Men sen blev det ISS och sen så fick man börja steda Tågen på slutet Vi tar europa då. Vi börjar med Sveriges huvudstad Stockholm 19 grader Och jag vet att långsuttan ligger på cirka 26 grader nu här. Eh, klart appen, Men Stockholm ligger alltså på 19. Oslo 26. Eh, Köpenhamn 25. Dublin har faktiskt mulet av 20. Edinburgh också mulet av 20. London eh, 23. Amsterdam också mulet men dock 26 Berlin 26 Riga förvisso soligt men bara 18 Sankt Petersburg 17 Moskva har väldigt konstigt väder mulet och 11 bara Ukraina 14 Warszawa 18 bara men Paris har mycket hett Sol och 29, Prag 19 Södra, Frankrike, Nis nice, 22, Sydish 25, Vin 19. Portugal eh, ganska, ja det är svalare i alla fall men ändå, 23. Portugal, eh, Spanien, Barcelona 22. Södra, Spanien, Malaga 25, Rom, Muleta 23. Kroatien, Dubrovnik 22. Varna tror jag, norra Turkiet tror jag, regn och 15. Och Al-Anva Al Södra Turkiet 21 och södra Kroatien Shania 20. Södra Italien Valletta 22. Vi kan titta här på historisk punkt nu här. Om denna gamla järnväg som har funnits bivala valla järnväg. En del material är räddat till minst tre eller fyra museiföreningar i Sverige. Länna Anten Grevsnes järnväg igen och uh, uh, Gärdraås Tallås järnväg. Där man då har räddat en del av en tidigare järnväg som har blivit kvar som museiförening. Där rullar en del lok personvagnar och godsvagnar. Det kan även handla om eh, semaforer eh, och eh, vändskivor till exempel och dressiner och sånt som har bevarats eh, fast det rullar på andra eh, järnvägar faktiskt. <kör> och det var just det här med järnhanteringen då som behövde ett behov av bra transportleder. Det var mycket järnhantering i de här områdena. Och eh, här har det funnits traditioner inom järnhanteringen då redan från 1400-talet. Vi kan nämna också strax när om Långsuttan startades tackjärns tillverkning i Hinsuttan. Så Och eh, Olof Blå startade 650 järntillverkning vid kloster. Det fanns nämligen ett kloster där tidigare. År, år 699 anlades Stjärnsunds bruk. Grundare var Gabriel Stjärnkrona och den inte helt obekante Kristoffer Pohrhem. För utveckling av Polhems många uppfinningar fanns det även mekaniska verkstäder och den senare så kända urfabriken. Sköna Amungen och Lången är förbundna med en å, Amungeån. Och vid dess utlopp i Lången ligger några vattenfall. Kraften för dessa fall var anledningen till att långsiktans bruk etablerades här under andra halvan av 1700-talet. Runt segelskiftet 1700-1800-talet anlade högbobruk en masung på norra stranden av sjön Edsken. Där har jag varit och tittat och tagit bilder på min cykeltur till och från Hofors göklund i maj 2012. Den kommer att gå under namnet Edskens masung och blev för övrigt känd genom att här lyckades göra den första framgångsrika blåstningen med bäster med metoden. Ja, det där är ganska svårt att förstå de här sakerna. Men eh, vid samma sjö strax väster om Edskens masugn anlades ytterligare masugn, Engelsfors bruk. Men då är vi alltså inne i Dalarna, för Etsken ligger ju i län, Så att även Engelsfors har det funnits ett bruk också, en masugn. Malmen till alla dessa masugnar levererades ursprungligen från gruvorna i Vinkärn, Bisberg och Norberg. Men det stora problemet var ju då transporterna. Ja, transporterna var långa och besvärliga. Och tvingades ske under vintern med hästdragna foror på de frusna sjöarna och på som halvåret med sjötransporter kombinerat med hästdragna vagnar mellan sjöarna. När så malmfyndigheterna upptäcktes vid sjön Rellingen och brytningen i Rällingsbergs gruvor startade år 1840 underlättade detta avsevärt eftersom transportavstånden blev avsevärt kortare. Egarna till kloster byggde en masugn vid Ere strax öster om kloster. Järnbruket byggdes ut 1801. 1805 expanderade klostersbruk ytterligare. Man långsuttan köpte smidelsrättigheterna. Kloster började i efterhand bygga ut långsuttan till en stor industri. 1860 påblåses det dåtida Sveriges största masugn. Tolv år senare kompletteras bruket med ytterligare en masugn. Redan 1812 hade man byggt Sveriges första uh, puddel, uh, puddelugn. 1820 hade man byggt ett grovplåtsverk. Göt- och Bessemerverk hade byggts 1859-1860. Men... Uh, Senare där, andra halvan av 1800-talet, så försvann också. Flera bruk som försvann. Och rationaliseringar. 1871 bildades Klosters AB. Bolaget kommer att omfatta bland annat följande. Klostersbruk, bruk, Långsyttans bruk, Engelsfors bruk, Elskens masugn och Rörsyttans masugn. Stjärnsunds bruk med Silvhytteås maslugn också Räddningsbergs gruvor Vildingens kalkbruk med mera men man lade också ner Ängelsfors ekonomin var inte den bästa man fastnade för en kommunikationsled bestående av en kombinerad järnväg och sjöförbindelse mellan Långsittans bruk och Born station vid Gävle järnväg Hela kommunikationsleden anlades 1871 till 1874 och var 35 km lång Järnvägsdelarna fick spårvidden 891 mm. För transporterna hade man anskaffat ett antal små godsvagnar och ett antal promar. Så prombåtar. De här prombåtarna var försedda med spår. Så att järnvägsvagnarna kunde köras ombord direkt utan omlastning. Och eh, här får man lära sig saker man inte kände till. Den här transportleden, eller kommunikationsleden, började i långsytan Med en kort eh, hästbana. Faktiskt. Jag har inte sett det här förut. Det var så en kort järnväg från bruket i långsytan som drogs med hästar. Till en brygga... Vid sjön, tydligen. Så ligger det inne i långsidan. Vagnarna kördes bord på en trom. Varefter de skeppades över sjön. Och vidare genom en kanal till sjön Lången och vidare till Bysjön. Längst ner bort vid Bysjön så kommer man fram till rörsytan. Man drog nog de här vagnarna en bit på landbacken förstår jag. Och sen så drogs vagnarna via en två kilometer lång järnväg till Skärnsunds bruk. Och så här så drogs det av hästar. Vid bruket i Skärnsund rullades vagnarna åter på en prom. skäppades över sjön Grycken fram till Silvhytteå, masum. Bilden är från 1879. Kusken heter Utter. Bakom hästen skymtar en prom som har riggats som en tågfärja. Promen är försedd med en överbyggnad på vilket spår har anbringats. En täckt godsvang skymtar på färjan. Ganska unikt faktiskt. Bilden är alltså tagen Bilden är tagen 1879. Sköna, grycken och fullen hade olika nivåer. Varför de här hade grevt en kanal och anlagt en sluss. För att göra det möjligt att passera med plåmarna. Men då och då var vattenståndet så lågt att man inte kunde passera. Därför hade man anlagt, även anlagt en hästbana mellan sjöarna. Ja, det var intressant. Mellan sjöna grycken och följden fanns även en kortare hästbana. Utifrån man inte kunde passera sjövägen så fick man ta det på en hästbana mellan sjöna. Och det har alltså funnits en järnväg där uppe också vid Silvut då till en kort bana. Mycket märkligt faktiskt. Det var ju verkligen länge sedan. Vagnerna rullades av promen vid den ena sjön och drogs på banan över neset till den andra sjön när de återrullades på en prom för fortsatt eh, resa. Ja, även en kort järnväg har funnits i Silviet då tydligen för länge sedan. Slussportarna var stängda där för eh, några år sedan när jag cyklade dit och tittade eh, av skog som var markägare. Det var trasigt. Det gick inte att slussa eh, båtarna. Efter ännu en promtransport över sjön Fullen vidare. Genom en kanal som ledde till sjön Edsken. Och när man slutligen passerat Edsken och nått dess norra strand vid Glasa, vi tog den sista delen. Vagnarna rullades av. Och nu vidtog en drygt 6 km lång hästdragen hjärnvägstransport innan Godset var framme vid Bornstationen. Godset lastades om till normalspåriga vagnar för vidare transport. Och även gods gick i andra riktningen. Även Edskens masugn hade anslutning till transportleden då en kort hästbana ledde från masugnen ner till sjön Edskens strand. Där kunde också vagnar rulla på av pråmarna. På den längsta hästbanedelen mellan sjön Edsken och Born visade sig så snart att hästarna inte räckte till. 1880 ersattes hästarna av ånglok genom leverans av ångloket Oskar byggt i Kristinehamn. 1890 kom ytterligare ett lok tillverkat i Trollhötan heter Kloster. Loket finns bevarat i Långsöta. Bruket i kloster lades ner 1888 och valsverket flyttades till Skärmsund. Rörsytans masugn hade lagts ner några tiotal år tidigare och även Silvhytteås masugn. I början av 1890-talet lades även Edskens masugn ner. Bolaget koncentrerade allt mer sin verksamhet på gruvorna i Rällingsberg, bruket i Långshyttan och Skärmsund. Vid gruvfältet i Rällingsberg bildades bolaget 1892, ett dotterbolag, Rällingsbergs gruv AB. Och ett anri anriktningsverk byggdes långsidan växte allt mer till en stor industriort. samma gällde för Sjönsund. Öka att det har kommit mer tvätt till er eller det har varit ungefär lika skulle du göra den generella bedömningen? Ja, det, det är lite svårt att svara på. Jag, jag tror ju att visst har pandemin påverkat i och med att vi ser ut som en ständig ökning. Även om vi har sett den även innan pandemin så ser vi ju ständigt hur, hur hur det ökar faktiskt. Och Det, det tror jag en del av de här sista månaderna är ju på grund av pandemin. Men det, är... Men det blev ju krav på bättre transporter. Den här transportleden visar sig allt mer orationellt. Kapaciteten var låg. Och dessutom kunde det inte användas vid tid sköna Då även flera av bruken som leden betjänade hade lagts ner började man se sig om efter en bättre transportväg som knöt ihop de två enheterna Långsötan och Stjärnsund med resten av det svenska järnvägsnätet. Utifrån det alternativ som diskuterades fastnade man för byggandet av en järnväg med 891 mm spårvidd från eh, långsyttan via Skärnsund till Byvala station vid norra stambanan. Banan var inte avsedd att användas i allmän trafik utan bara för bolagets <coughs> eget behov. Någon eh, Koncessionsansökan gjordes därför inte. Banbygget påbörjades i maj månad 1889. Ritning och stakting gjordes av schaktmästaren Härdner. Härdner var till arbetschef och som hans bitrede fungerade ingenjören Källberg. Bygget bedrevs snabbt då terrängen inte bjöd på något större motstånd. Och redan i maj 1891 kunde den 11 km långa delen Långsyttan Sund öppnas för provisorisk trafik. Det vill säga godstrafik. Och i december månad under hela sträckan öppnas för enskild godstrafik. Och det här var vad bolaget hade tänkt sig. Att få bedriva sin egen godstrafik för brukets transport. Men det blev det inte så. Allmänheten krävde att banan borde öppnas för allmän gods och passagerartrafik. Man ansökte och fick koncession för järnvägens öppnande till allmän trafik. Tillstånd fick man den 27 mars 1893. Och man var tvungen att anska också personvagnar. Och byvara järnväg öppnades för allmän trafik den 1 juni 1893. Sverige hade fått en helt ny järnväg 2,7 mil 27 kilometer 8,91 millimeters och rälsvikten var i början 11 kilo per meter tillåtet axeltryck 2,5 ton max 20 km i timmen vi ska fortsätta här vidare i historien om denna järnväg här uppe Jag vet att den där rälsen var för klen nämligen. Ja. Man var tvungen att riva upp rälsen och lägga in kraftigare räls senare. Godstransporterna blev ju väldigt tunga och så. Ökade och kraftigt uh, med transporterna. Eh... Uh. Mm. cyklet i Bivalda en angång det var inte mycket att se men uh, vi ska titta vidare här på det här för att den här rälsen uh, byttes ut sedan faktiskt det gick inte att den var för klen. det behövdes kraftigare räls för tyngre uh, för godstandssporten ökade kraftigt faktiskt som nämns också. den också Så att, uh, vi ska se när det skedde faktiskt uh, och sen uh, Att de byggde äh, smalspor. smalsporg och så, alldeles för klen räls där var inte bra. Vi ska se när det skedde. Man var tvungen att äh, riva upp all räls och lägga in kraftigare räls som kunde äh, ta tyngre äh, godstransporter. Reporter Cecilia Kolfitzen. Flera personer åtalas vid Malmö tingsrätt för delaktighet i bedrägerier mot äldre runt om i Sverige. De misstänks ha lurat till sig sammanlagt omkring 700 000 kronor. Sex män åtalas misstänkta för grova bedrägerier. 31 personer i 20-årsåldern gäller åtalet misstänkt penningtvättbrott. Fyra män åtalas för grovt rån efter att de under ett hot med pistolatrapp tvingat till sig en bil från en kvinna i bårlänge i mars. Bilens ägare åtalas också misstänkt för vårdslöshet i trafik och brott mot knivlagen. I Etiopien dödades minst sex elefanter under samma dag i förra veckan. Elefanterna dödades när de gick utanför nationalparken Mago för att dricka vatten, säger skogvaktare till nyhetsbyrån AP. Tjuvjägarna skar av alla elefanternas betar. På 70-talet fanns över 10 000 elefanter i Etiopien. Nu är det högst 3 000 kvar. Sara Vi ska se om det står här För att man fick nämligen Man hade då 1883 Rälsvikt kilo per meter 11,2 1925 hade man rälsvikten 20 till 25, det. Största tillåtna axeltryck i ton var från början 5 och ökades till 8,6. Hastigheten kunde öka också från 20 till 35. Ja, när BLG planerades, den här järnvägen, hade man tänkt att använda eh, delar av det rullande materialet från den gamla kommunikationsleden mellan långsiktarna Born. Och dessa vagnars låga bärighet gjorde att man inte behövde lägga in kraftiga räls än 11,2 kilo per meter. detta val kom att begränsa den nya banans kapacitet gällde vagnarnas vikt transportkapacitet axeltrycket sattes till 5 ton och den största tillåtna hastigheten 20 men behovet av transporter ökade kraftigt varför man ganska snart var tvungen att höja banans bärighet i efterhand byttes all räls i huvudspåret till kraftigare Vägarna är 19,8 till 24,8 kilo per meter. Axeltrycket och därmed vagnarnas lastförmåga ökades till 8,6 ton. Hastigheten höjdes till 35. Underhållet bestod i huvudsak av utbyte av slitna reler och växlar. Naturligtvis byttes sliparna efterhand som de sleds ut. Det var ju självklart tre sleepers. Ballastkompletteringar gjordes också med jämna mellanrum. Banans lutning har vi också. Den största lutningen var på 20 procent. Långsyttans höjd över havet är 110. 0,5 meter. Och bivarna ligger på 135,8 meter. Banans högsta punkt var mellan Lerhytten och Vallagård. Cirka 150 meter av havet. Ehm... Uh. Men det var det här med eh, spårbilden då, 891 och all last måste lastas om i Byvalla. Där fick man en bockkran som kunde lyfta ett ton och så fanns det också en eh, kran som var på en järnvägsvagn som kunde förflyttas också då. Men det var rätt så besvärligt i det. Där. Anslutningen eh, från BDJ till det övriga järnvägsnätet var ju via Bivalla. Där allt gods var tvunget att lassas om. I början gick det bra. Men med årens lopp så blev omlastningarna allt dyrare. Genom ökande lönekostnader. Det var så lastpersonal där i Bivalla som var så last om allt gods. 1946 gjordes en analys hur mycket det skulle kosta att bredda järnvägen till normalspår 14 mm. Men det visade sig ganska snart att omlastningsproblemen bara skulle flyttas sig långsyttan. Detta på grund av att man inte kunde bredda alla spåren inom bruksområdet utan mycket stora kostnader. Man föreslog att normalspår skulle dras fram till de ställen inom bruket där man lastade de produkter som sändas ut från bruket och för de interna transporterna skulle smalspåret behållas. Efter linjen behövde sex kurvor förses med kraftig överbyggnad. Ett antal kurvor med snev kurvradio skulle byggas om. Ingångskurvorna i Bivalda och Långsyttan skulle behållas genom att hastigheten begränsades. Den befintliga rälsen skulle bytas mot tyngre. Kostnaden för ombyggnaden kalkulerades till 1,6 miljoner. 0,3 miljoner inom bruksområdet. Men äh, bolaget var ytterst tveksam äh, inför dessa kostnader. och Det blev heller aldrig någon ombyggnad av den här järnvägen. Uh, BLJ. börjar se över möjligheten att överlåta rätten för beslut om licensiakt på varje till länsstyrelserna eh, så att länsstyrelserna bestämmer som ju ändå har ansvar för den här frågan och eh, det ska det komma att besked om inom kort. Och då hoppas vi såklart kunna uppdatera dig som lyssnar när vi vet mer. Det är i varje fall så han vill att det ska uppfattas Att han är den president som kan få ordning på det här, de här våldsamheterna som vi ser runt om i USA Som du var inne på, Fernando Arias, det är ju både våldsamma och fredliga protester Och de sker ju inte bara på gatorna utan också på sociala medier Så har både kända och okända i hela världen faktiskt idag lagt ut en svart bild Med hashtaggen Black, Blackout Tuesday. Va, vad har du hört om det där? Ja det här är framförallt ett sätt för musikindustrin att visa sin solidaritet med demonstranterna eh, bland... Här kan man titta på stationer och lastplatser som är eh, Långshyttan, Västerby nuvarande Västerbyn Stjärnsund, Åsbo som bytte namn sen till Dalaåsbo, Valla Valla gård, Rönningsberg Rörshyttan, Villingen, Lerhyttan uh, Byvalla. Bilden föreställer Långshyttan på 1890-talet. Foto Stig Nyberg. Ja. Mycket gammal uh, bild faktiskt. Min sagt... Uh, Det fanns en sån liten äh, hästbana faktiskt då, faktiskt från bruket ner till sjön. Tyllingen här för länge sedan har det gått ett spår. Mycket intressant, och man undrar hur det spåret gick. Mm. Det måste vara det spåret som gick över de här två kanalerna. där Det finns en en sån här järnvägsbro kvar bevarad då faktiskt. Bruksparken där. Det var nog det spåret som gick ner mot en av de här kanalerna. Faktiskt. Eftersom kanalerna hade anslutning till sjöntyllingen. Jag misstänker att det var så faktiskt där. Långsutan ligger 110,5 meter över havet, ja. Och stationshuset var en förrättamangårdsbyggnad på Persgården i Hansbyn som flyttades till Långsuttan. Men huset byggdes om 1913-1914. Stationshuset i Långsuttan innehöll även poststation och på sidan där upprördes ett godsmagasin. Godsmagasinet är borta rivit. Glaskajen ...finns kvar idag. Alaska är kvar. Men inte station... ...eller inte godsmagasinet. Här är också en bild som är kopierad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-årsskrift 1926. Från början byggdes ett Lokstall med fyra platser. Efterhand blev Lokstallet för litet. Det tillbyggdes med bland annat verkstad. I samband med leverans av det första linjelocket Tor 1909 ombyggdes då spåren vid Lokstallet. Vidstående bild är en översikt av stationsområdet i Långsjuttan någon gång på 1930-talet. Större bild, klicka på bilden. Fotostig Stig Nyberg. Man vet att det fanns vagnar som stod uppställda i en kraftig lutning. Man låtsade någonting där. Men hur de här vagnarna kunde stå kvar utan att rulla iväg har jag svårt att förstå. Men det är klart det fanns ju spår, och sådana här äh, bromsleden äh, till exempel. Och bromskor som man kunde lägga under hjulen eftersom de stod i en kraftig äh, lutning. Det har ju varit oerhört mycket spår faktiskt inom själva långsutan här. Det ett omfattande spårsystem. Dels vid stationsområdet men framförallt också inom inombruksområdet här som har det varit mycket. Olika spår som gick in i olika byggnader på bruket då för den här järnhanteringen helt enkelt. Där. Och internväxlingen fortsatte i Rångsuttan faktiskt fram till november 1971. Med små ånglok som puttade vagnar hit och dit. Men slappna lite mer nu. Nej men det är jätteviktigt att vi håller i det här för att vi ska hålla den rätta kurvan så mycket som möjligt. För att folk inte ska bli sjuka. Det är det andra viktigaste. Och för att vården ska klara av Uh, historiskt uh, punkt nu Bilden uh, visar barn i Långsötan Mellan stationshuset och Bruket Någon gång på 1930-talet uh, Historiskt punkt nu Jag kan lägga ut länkar också sen på Nyhetermedia.chatten .com Det är ett teder. Nyheter Nu vi så till Sverigekuladen direkt eh, tisdag 2 juni här 2020. Ja, en del saker finns kvar här men en del är också borta av rivet. Eh. Det fanns en del byggnader här nämligen. Uh, på eller i närheten av stationsområdet som icke finns kvar idag. Och här ser man just järnvägsvagnar uppställda på spår i kraftig lutning helt enkelt. Och hur man fick de här vagnarna att stå stilla. Ja, de kan ha varit försedda med broms uh, sån här uh, spiralbroms som man drar åt då. För att man hade ingen tryckluft och inga, inga ingen tågbroms på vagnarna. Det kan ha varit bromsleden och spårspärrar som hindrade vagnen att rulla iväg faktiskt. Och även på stationsområdet har det funnits flera olika byggnader som är borta faktiskt. Uh, kommunkontoret är att jag låg också på stationsområdet förut. Det var väldigt konstigt. Uh, längre tillbaka där. Ja, uh, mycket märkligt faktiskt. Och flera stickspår har funnits också på stationsområdet uh, för uppställning av vagnar och så. Faktiskt, där. Det finns ju visst en del bilder och så, men det var väl inte så vanligt att man hade tillgång till kameror förr i tiden faktiskt. Stig Nyberg har tagit bilden. Jag kan lägga ut en länk också på nyhetenmedia.chatango.com Idag är andra juni här och kväll med Svegot vet jag inte om det har varit. Jag hittar inga länkar någonstans. Men huvudlänken ser ni också på nyhetermedia.chattango.com Till historiskt. punkt nu och så vidare för att komma fram Mot uh, uh, BLG där. Jaha, det fanns en liten stickspår där, hästbana från Bruket till Tydligen. jag misstänker att det var det som var det här spåret som gick ner mot äh, ena kanalen där, det passerade den första kanalen och sen var det den här betongväggen som finns nedanför äh, Lensväg äh, 270. Det kanske var det som var hästbana från början. Då. Men det kan man icke se just på den här bilden. Mm. Ja. Eh, å ena sidan har ju då en del byggnader försvunnit, naturligtvis då, medan andra byggnader har tillkommit så att säga, som inte fanns på järnvägens tid. Om vi ser på linjen här, ursprungligen var infarten till stallet norrifrån via en mindre vändskiva det nya loket var för långt för den befintliga vändskivan varför en ny lades ned mitt för stationshuset samtidigt flyttade stallportarna till den södra gaven och nya spår lades in på den södra sidan 1912 uppfördes en vagnhall en vagnhall också för personvagnarna strax norr om loksdallet Byggnaden innehöll även ett materialförråd och det fanns kol- och vattengivningsanordning för ångloken samt lastkajer, lastkran och vagnvåg. Förutom spåren på bangården fanns det inom bruksområdet ett stort spårsystem. 1956-57 Då vägtrafiken genom långsytan fick en ny genomfart. Den kommer att gå under barngården mellan stationshuset och godsmagasinet. Den här ritningen är utförd av Jan Olof Karlsson. På hur. Uh, hur uh ja, det var som en vagn På sidan av linjespåret det var det stickspår på sidan med växlar. Lokstallet vill om för större lok. Sen var det ett sidospår som ledde fram till vagnhallen. Och på sidan av vagnhallen fanns ytterligare ett stickspår också som gick bort en liten bit. Vid stationshuset är nära, där, nära där fanns ett dresinstall och vändskiva. Godsmagasin också. Lastkajen är kvar men godsmagasinet är också borta. Och det fanns flera stickspår också som slutade med uppställning av vagnar och ett eller två spår typ och sånt som gick in till bruksområdet också där och här ser man också ett avvikande spår som eventuellt var det som gick ner till kanal nummer två kan man säga som kanske var en hästbana från början här Jaha det var Lokstall och Vagnhall var det Kunde. måste ju reparera personvagnar också. Det hade ju minskat ner sig, men från början hade man ju ett antal personvagnar också som måste underhållas och fixas till med i en vagnhall. När det här locator kom, som var väldigt stort där, så var man tvungen att bygga om det här locstallet Ja, det är borta ja, men det fanns väl här uh, utan sina spår kvar på 80-talet tror jag. I början och så, men det har sen rivits. Men åtminstone fram till i början av 80-talet så fanns det fortfarande kvar faktiskt. Jag tror att det kommer att öka. Det är en gissning med tanke på att så många människor är ute i naturen nu. Och, och det är just kontakten mellan människa och fästing som är den avgörande faktorn för hur många som ska bli sjuka. I det där måste jag ju få fråga dig det här. Det, verkar ju, det här med att fästingar verkar gilla vissa människor mer än andra som man ju hör om. Hur mycket ligger det i det? Ja, det ligger en hel del i det. Men exakt vilka kemiska ämnen det är som fungerar som attraherande och repellerande på fästningarna gentemot människor det, det, är, det är väldigt dåligt klarlagt Man vet mycket mer vad gäller stickmyggor och sådana saker. Jag tänkte just fråga om det om det var samma, men det vet man inte som ja, det, det är förmodligen delvis samma sak. Koldioxid är ju en faktor som är väldigt viktig både för fästingar och stickmyggor. Men sen är det sådana ämnen som smörsyra och mjölksyra och, och olika hormoner och nedbrytningsprodukter av hormoner och så vidare. Så det finns skillnader mellan kvinnor och män och mellan barn och vuxna. Mycket håller reda på individer. här det man ju. Bara avslutningsvis Man vet ju att fästingar finns i, i högt gräs Men var ska man vara särskilt försiktig? Ja, högt gräs vet jag inte om det är så relevant Men däremot eh, Vegetation med höga träd och buskar Där det finns mycket rådjur Eller andra jorddjur Eller harar det, det viktigaste för fästingarna är att de får blod Och där det finns mycket blod att hämta Där finns det alltid mycket fästingar Peter Guttniak här i studion, verksamhetschef på vaccinationsgruppen. Vi hade en diskussion på redaktionen nu. Hur ofta ska man vaccinera sig? Det beror lite grann på. Det är ju så att man måste se till att få ett grundskydd. Det innebär att man, om man är från ett års ålder upp till 49 års ålder om man inte har någon immunsupprimerande sjukdom alltså så man inte har ett nedsatt immunförsvar på något sätt så bör man ta två stycken sprutor inledningsvis under innevarande säsong gärna med en månads mellanrum. Och då har man ett skydd som räcker för i år. Därpå tar man ytterligare en dos på våren och året efter. Och då har man skydd i tre år. Sen tar man och fyller på med en spruta var femte år. Om det är så att man är äldre och, och eller har nedsatt immunförsvar så bör man ta ytterligare en dos. Det vill säga att det kan vara så att man tar tre stycken doser det första året. Och sen så tar man en spruta på våren nästa år, därefter efter tre år och sen så en spruta var femte år. Men då dyker ett problem upp som flera av oss hade på redaktionen. Man kommer inte ihåg när man tog den här senaste sprutan. Det är ett jätte, vanligt problem. Men det är inte ett verkligt problem. Därför att man behöver aldrig börja om. Det är inte farligt någonstans på något sätt att, så att säga, ta för mycket. Det enda som kan hända är att du får en lite tunnare plombok. Så att, så att om, om, man till exempel, om jag då till exempel inte kommer ihåg när jag tog den här senaste om jag, tar, jag vet att man vet att man har tagit tre stycken och börjat i, på rätt sätt så att säga men hur länge sedan var det nu då? Då kan jag gå och fylla på med en spruta eller hur ska jag tänka? Exakt så. Vi försöker alltid inlägga oss om okej, okay, hur många sprutor är du helt säker på att du har tagit? Om jag tog två stycken sprutor med kort intervall det var fem år sedan, Det kommer jag i alla fall ihåg. Jag vet inte om jag tog den där tredje sprutan. Okej, då kallar vi den här sprutan för nummer tre och då räknar vi med att du har tre års skydd. Mm. Eh, hur skyddar är man då om man, tar en, om man vaccinerar sig på rätt sätt? Alltså skyddet ligger någonstans upp mot 98-99 procent eller någonting sånt. Eh, det finns ju inga vacciner som är totalt hundra procentiga eh, men det är ju klart bättre än 0 procent. Hur gör ni nu då? Nu, du säger att det har minskat. Eh, det är inte lika många som vaccinerar sig. så, så ja, Nu sitter du här i radion till exempel och pratar om det men hur yeah. gör ni mer för att försöka få folk att ändå vaccinera sig för det här är ju ett farligt det kan ju vara ett minst lika farligt virus som som som coronavirus. Ja, det var jag tänkte faktiskt anknyta det som Mikael Sjölner sa om vårdbehovet. Det är ju så att det man väldigt lätt glömmer i de här sammanhangen det är att eh, Varje år så har vi, precis som Thomas nu också sa, mellan 350-400 personer som är svårt sjuka i TB. De behöver komma in på intensiven, de behöver komma in till sjukhusen. Och där vill man inte vara idag. Det är inte ett ställe där man vill, som man vill besöka. Och det gör ju att, att det blir faktiskt viktigare i år än andra år att just se till att ha sin TB-spruta och ha ett skydd om man rör sig i riskområdet. Vi brukar klaxa riskområdet som från mellan Sverige och neråt helt enkelt för det är väldigt svårt att veta exakt var finns den en TB-fästing någonstans. Men det vi försöker göra är att vi försöker köra ut så många vaccinationsbussar som möjligt. Vi har eh, tre stycken som kör sju dagar i veckan och står under sju mellan fyra och sju timmar varenda dag för att möjliggöra för människor- att just komma ut och, och få sin spruta. Hinner man nu i åra? Oja, oh oh ja, det är aldrig för sent. Du kan börja precis när du vill. Därför att en spruta är bättre än ingen spruta. Även om inte en spruta i sig kan sägas utgöra eller konstituera ett skydd- så är det bättre än ingenting alls. Det är Peter Gutniak som säger det här, verksamhetschef på vaccinationsgruppen. Tack så mycket för att du kom till Studio ett. Tack, Tack. också Thomas Jansson, professor i medicinsk entomologi- Ja, då ställer vi en helt annan typ av fråga här i studiet, Helena, eller hur? Ja, det gör vi. Vem äger egentligen Nordpolen? Det? Nej det vet jag inte, det är inte varje dag man ställer sig den frågan, men det här är en fråga som FNs havsrättskommission ska ta ställning till de närmsta åren. Både Danmark, Grönland, Ryssland och Kanada menar att de har rätt till stora områden i norra ishavet. Och problemet i det här det är då att de territoriella kraven överlappar varandra och alla säger sig ha rätt till just Nordpolen. Det är stora ekonomiska och geopolitiska värden som står på spel nu när en långdragen förhandling väntar och några și unul dintre cele mai importante este de de este o adevărată piatră veche, care este a de Nu, nu trebuie să așteptăm ca Daeshia să aibă de Interesant de exemplu, Uh, kombinerad last- och hållplats Åsbo som bytte namn till Dala Åsbo uh, Bevakad som en stins det användes under många år som mötesplats för tågen 1917-1925 hade Willingans kalkbruk bruken linbana till lastplatsen där var det särskilt sidospår Förutom kalk lastades även Treull från Dormsjö Treulls fabrik. På 30-talet och fram till 1944 lastades Malm och Slik från Smältar Måsten för vidare transport med järnväg till Långsjötan. Men eh, senare när all last hade upphört så nedklassades last platsen till enbart hållplats och sidospåren revs upp Ja, det finns mycket att lära sig faktiskt det att försöka pussla ihop de här bitarna så att man ser rätt ibland kan man ju faktiskt få missuppfatta vissa saker, hur det var med de här gruvorna och de gamla järnvägarna. Jag ser en ung söt flicka också på fyran där. Doktor Phil Ja, jag cyklade för några år sedan till Byvalla. Jag tror att det blev över fem, över fem mil tror jag blev. Byvalla är allt borta. Det som fanns i borta och används av trafikverk för tågmöten vid behov kan man säga. Och... Där finns ett teknikhus och en mobilmast för ett kodat mobilsystem som används för järnvägen i Sverige uppbyggt av Banverket. Mer master och så för kommunikation. Ja, det går inte att avlyssna. Det byggdes väl upp 98 så här typ. Vi gamla SIS driftradio som man kunde avlyssna då ett mobilsystem med master med röda lampor på toppen. En sån såg jag också i Lindholm också men jag tror att eh, Rosagsbanan har också en liknande system ett mobilsystem med. Och här kan man också läsa just om Byvala. Bilden föreställer Byvala 1956. Där fick man då backa ner tågen så småningom ner mot stationen mot en stopp och Och det var en station som ägdes av statens järnvägar. Den här bangården i Byvalla var rätt så stor men växlingen försvårades genom att bangården var svängd i en skarp kurva samtidigt som rundgångsmöjligheterna var dåliga. För loktjänsten fanns ett lokstall i Byvalda vändskiva, kol- och vattengivningsanordning. Den här vatten vattentornet i Byvalda är fortfarande kvar. För godstrafiken och dess omlastning fanns det lastkaj, lastbryggor för trekål, vagnvåg som kranar. 1930 byggdes ett omlastningshus med en bockkran. Då ser man hur de vänder på. Ångloket i Byvalda Och här syns tydligt också vid den här grusvägen det här vattentornet som fortfarande finns kvar. Men eh, allt som fanns på sidan om den här grusvägen i Byvalla är borta och igenväxt av en stor skog. Så det är bara skog där i området där barngården fanns en gång i tiden. Den har vuxit igen helt eh, Ja. Fick koppla bort omloken i Bivalla. Vända på omloken, fylla på kol och vatten. Ta bort eller lägga till vagnar som skulle kopplas bort i Bivalla, och vagnar som skulle tillbaka till långsutten. Och sen. Så småningom kan man säga, så fick man ju backa ner tågen till Bivalla station mot den stopp. Jag cyklade till Bivalda för många år sedan och jag tror att det var någon sån här där som höll på att arbeta arbete i någon växel eller signal upp i norra änden för att det var inga tåg som kom. Och det låg lokalt också i de här stolparna för växlarna med en gul lampa så att det pågick något arbete där utan någon personal. Det kanske var något fel på någonting där. I att Jag en ritning också av, äh, av den här äh, äh, bandgården i byvalla som den såg ut på den gamla tiden. Idag är det bara ett mötesspår för tågmöten kvar. Allt annat är ju borta. Och man hade också lokstall i bivalla ja. Vattentorn och så omlastning och så vidare, ja. ja. Mellan SJ och det här för de olika spårvidder. Och idag finns det inte mycket kvar i Bivalla faktiskt. Det har minskat ner kraftigt. Där. De hade ju lanthandel och så förut. Men jag misstänker att eh, järnbruket i Horndal lades ju ner på 80-talet. Och sen minskade ner faktiskt med, med människor i Bivalla. Det är bara några få som bor där idag faktiskt. Vattentornet är fortfarande kvar. Uh, det är borta och rivet. Jag tror att tågen slutade stanna i Bivalda på 70-talet. Uh, man misstänker. Sen revs ut stationshuset och så. Så att um, uh, det används för tågmöten helt enkelt där. och ingenting annat. Och endast tågmöten så att säga. Vid behov. Och vedet var inte speciellt bra heller, minns jag. Annars var det rätt lätt egentligen. Lätt, men, men från Sjönsund så cyklar man på en lensväg som korsar 68. Och sen är det en grusväg fram mot Bivala. Gamla stationsområde. Eller mötesstationen som det är idag. Och den används över Och ingenting annat. så att det finns ju ingenting kvar av det som fanns i Byvalla utan det är ju det var eh, lokalställverk stationshus personalhus Ja, vattentornet är kvar eh, lastkaj eh, eh, kra kranar och så eh, vattentornet är kvar och eh, stationen används för tågmöten då I övrigt är allt borta som fanns eh, på den gamla eh, tiden. Vändskivan i Byvalla tror jag tog hand om en sån här museiförening. Som tog hand om denna vändskiva. Så att den används väl då helt enkelt idag fast på en annan plats i Sverige helt enkelt. Eh, Historia.nu Länkar hittar ni också på nyhetenmedia.chattango.com mm. Det lät kanske inte direkt som Arktis är där En välkänd signatur som det snart är snart i dags för igen I radions sommar I p drar igång mitt sommar Och i år, precis som varje år sedan 2007 Så har lyssnarna fått rösta fram en av sommarvärdarna Idag har vi fått veta vem av de 750 Som spelade in sina förslag Som är den utvalda Major Torbjörn Johannesson, grattis Tack så hemskt mycket Du är med på en telefon från Halmstad Jajamän Vad tänkte du när du fick veta det här? Ja, Jag blev jätteglad och förvånad. Det var nog hoppas för Det är ju väldigt många som söker. Det det är ju otroligt. Du har ju gjort militär utlandstjänst i Syrien, i Afghanistan, Egypten och Kosovo. Vad av det här är det som du vill berätta om i ditt sommarprogram? Jag vill ge en mångsödig vill om hur det är att göra en militär utlandstjänst. Och I och med att jag har varit med på så många ställen så kan jag berätta om lite olika aspekter hur det kan vara, tycker jag. Och var, varför är det viktigt att dela att du, du ska dela med dig av just det här? Då? Ja, det är tiotusentals svenskar som har gjort tjänst Och vi fortsätter att skicka folk till odorshärdar över hela världen. Och då tycker jag att det är viktigt att folk vet vad, vad vi kan få för upplevelser och hur det är att vara i väg. Och, och sen inser jag att jag kan inte ge hela bilden men jag tänker att det här är lite inspiration för folk att, att kanske prata med andra veteraner då, och skaffa mer information om det här. Vad hade du själv behövt veta innan du gav dig iväg första gången? Ja, det som jag var nyfiken på mycket när jag åkte var faktiskt det här, hur man bor och vardagen runt omkring. För, för då hörde man mycket om själva, själva insatsen, men, men det här vardagen det fungerar, ju det har man ingen aning om, tycker jag. Ja, det glömmer de att berätta om, för det känns ju som en viktig detalj, verkligen. Ja, jag tycker det. Sen något annat som man glömmer gärna det är ju det här att vi hela familjen som ger utlandstjänst. Det är, det är någonting som, som man pratar väldigt lite om. Så jag också tänkte prata lite grann om det här med allt dåligt samvete. Att man, man lämnar ju fru och, och barn För frun får ta hand om allt hemma när man åker iväg. Det är sånt här konstant dåligt samvete när man tänker på det. Du, du talar ju om att du vill ge inspiration. Och att det ja, så mycket. vi ska lära oss. Vi ska lära oss lite grann om äh, mm. de här tågen. Som gick här från ä, historiskt ä, punkt nu. Den sista trafikchefen för järnvägen hette Otto Stjärnqvist 63 till 64 Här kan man nämligen se de olika trafikcheferna som var chefer för den här järnvägen Och Otto Stjärnqvist var också med om Att äh, I ett fullsatt äh, Långsutan stationsområde då Det sista tåget som avgick i Torängnigt långsuttan till Bygvala tillbaka i juni, tror jag det var, eller om det var juli 1964. Förvaltningen för järnvägen fanns i långsuttan men 1941 1958 hade man en gemensam trafikvaltning med Krilbo Nordbergsjärnväg. Men eh, den järnvägen lades ju ner 1958. Vi ska ta och titta här på från början var då ren bruksjärnväg men sen öppnade det då med tillstånd för riktig person och godstrafik ja tågen bestod i huvudsak av blandade tåg vilket ju var väldigt vanligt för i tiden på svenska järnvägar blandade tåg. Jag vet att jag sett bilder på tåget mellan Göteborg och Kalmar som ända in på åtminstone på 80-talet hade med sig godsvagnar. Täckta godsvagnar med stycke gods närmast lok från Göteborg till Kalmar. Och Kalmar Göteborg också. Men det upphörde väl senare blandade tåg det vill säga tågen bestod av både gods- och personvagnar men det framgick att man ibland kunde köra endast godståg och vid speciella tillfällen även endast persontåg utan, utan godsvagnar Som dragkraft till alla tågen mellan Långsytan och Byvalla användes efter, 19, efter 1909. De så kallade linjeloken nummer 5 och 6. Det var inte ovanligt att tågen till Byvalla bestod av upp till 15-talet lastade i godsvagnar. Tredje vagn från slutet var en godsfinka för styckegods, därefter personvagnen och sist en öppen godsvagn. Dessa tre vagnar gick alltid ihop. Och alltid i slutet av tåget. Var det inga andra lastade vagnar så gick det bara dessa tre vagnar mellan långsjötarna bivare. Under de första åren kördes fyra tågpar mellan långsjötarna och alla dagar i veckan. Vid första världskrigets utbrott minskade tågparen till tre. Något som... Mer eller mindre behölls fram till sommar 1951. Då trafiken minskades till två tågpar. Från 1953 fram till nedläggningen 1964 var man nere på ett minimum ett enda tågpar. Jag vet att man på 40-talet körde fem tågpar långsytan Byvalla. och klart om det var alla dagar i veckan. Titerbärden har vi här för 1917-1918. Då gick det tre tågpar hela vägen plus ett lokaltåg också som endast framfördes mellan långsytan och Stjärnsund. Ja, det gick ner kraftigt faktiskt de sista åren där. Det var inte så mycket kvar direkt av uh, tågtrafiken då. Det skulle bli billigare sen med landsvägstransporter. Uh, omlastningen i Bivara till exempel gjorde att det blev ganska dyrt bort med löner och annat. Så att det var ju uh, utgivet att den här järnvägen skulle läggas ner. Ersättas av landsvägstransporter. Men det var många andra järnvägar som också lades ner. Redan på 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet också nu. Att frakta, att frakta människor var aldrig någon affär för bolaget. Den fick väl sig som en service till befolkningen längs banan. Antalet resande var inte större än att det normalt räckte med en personvagn i tågen. Samtrafik rådde mellan statens järnvägar och BLJ. Vilket innebar att resande längs BLJ kunde köpa biljett till vilken järnvägsdestination som helst. Och omvänt också. Persontrafiken fick en stigande, stigande tendens under första världskriget men det bröts efter 1920. Trafiken fortsatte att vara låg ända fram till 1942 då de så kallade arbetatågen sattes in mellan Sjönsund och Långsytan. Orsaken var att det sista valsverket lades ner i Sjönsund och samtidigt startades ett nytt bandvalsverk i Långsytan. Personalen i Sjönsund erbjöds nya jobb i Långsytan. Det står lite fel här. Det står 15 km därifrån. Det är ett avstånd av 11 km mellan Sjönsund och Långsuttan, mitt tillägg. Mm. För att erbjuda transportmöjligheter utgick arbetartågen från Sjönsund Med ankomst och avgång i Långsuttan 15 minuter före respektive efter skiften. Byterna klockan 6, 14 och 22 Dessa tåg gick fram till januari 1953, varefter det drogs in. Under dessa år, 1942-1953, till som persontrafiken kom att bli som störst på BLJ. Ja, det stämmer inte riktigt. Vi läste ju nyss om att persontrafiken hade gått ner där 1952. Från tre till två tågpar. Det var också en känslig för arbetartågens tider. De Och här var då den tidtabell. Som blev den sista. Fram till nedläggningen. Från 1953. Första september. Fram till nedläggningen 1964. Vardagar alltså. Månad till fredag. Och inte på lördagar och söndagar. Och inte på helgerna. Så gick det bara ett enda tågpar. Avgång långsyttan. 8.30. Ankomst. Bivalda tror 9.39 tror jag. Och. Avgången då från. Bivalda tillbaks. 12.12 ett enda tåg och det var då andra och tredje klassvagnar Vardagar faktiskt och här är vi också en tidtabell för arbetatågen för arbetartransporter. Gick bara på vardagarna de där. Ja, det var ju problem med omlastningen också. Det var ju olika spårvidder som krånglade till det hela. För vuxna och äldre, enligt Karin Tegmarkvise. Hur hade det blivit om järnvägen var normalspårig vet man inte. Den hade kanske kunnat överleva några år till, tror jag. Om den här järnvägen hade byggts normalspårig från början. Godstrafiken var av olika slag, dels lokal- mellan de olika bruksenheterna och dels samtrafik mellan SU och BLJ. Järnhanteringen var det mest transportkrävande och här var järnvägen inblandad i allt från råvara till färdig produkt. Malm transporterades från Räddningsbergs gruva fram till 1935. Var det så? Ja, därefter togs malmen från bland annat mossen i Garpenberg. Den malmen kom med bil till Dala Åsbo där den lastades över till Järnväg för transport till Långsyttan fram till 1944. Men även från Bispar Iseter och Gruvorna i Fagersta trakten kom den malmen och omlastades till BLJ i Byvala. Kalk var råvara som behövdes i järnframställningsprocesserna. Den togs från 1836- från ett kalkbrott i Nordbäcksbo. Ett kalkbrott som hade startat 1836 i Nordbäcksbo. Transporten skedde med häst till lastplatsen, villigen för vidare järnvägstransport i Biola. Hästarna ersattes 1917 med linbana till stationen i Dalaåsbo. Fram till 1925 då Ett oväde gjorde att den här linbanestationen förstördes av en brand. Bolaget fick tillgång till kalkbrottet i Valla. Transporterna skedde med häst till ett upplag vid Byvala station. Upplaget var anslutet till SJ via ett normalspårigt stickspår. Hästarna ersattes med linbana mellan brottet och Bivallen 1922. När nu långsytta 1926 tog sin kalk från detta brott eh, lades det en tredje skena in i det befintliga normalspåret till upplaget i Bivalla. På det viset kunde Belgis vagnar lastas direkt. 1947 lades kalkbrottet ner varför kalken nu fick levereras med SJ och omlastning till BLJ i Bivalla. Men det pågick bara ett år eftersom hyttan i Långshyttan nedades 1948. Och det är jag, ju, jag är ju beredd att ta. Ytterligare produkter som behövdes var trekål. Den trekål som kolades i skogarna längs BLJ kördes fram till vissa lastplatser där kolet via så kallade trekålsbryggor lastades i speciella trekålsvagnar. Via SJ i Bivalla kom det också stora mängder trekol. För det enda målet hade man i Bivalla byggt två parallella spår. Ett SJ-spår som låg högre än BLJ-spåret. Detta gjorde att SJs trekålsvagnar kunde lasas direkt i BLJ-vagnarna. Trekål användes i Skärnsund och Långsjötan. Efterhand ändrades processerna i järnhanteringen. Så att behovet av träkål först minskade. Från det småningom upphörde helt. Istället ökade behovet av koks- och stenkål. Och sammantransportapparat. Men eh, valsverket lades ju ner i Skärnsund 1942 och då upphörde då transporterna av dessa produkter till denna station Till långshyttan upphörde dessa transporter successivt när hyttan lades ner 1948 Värmeugnarna och valsverken i långshyttan började efterhand att använda olja i landet och Nordea reagerar inte Finansmarknadsminister Efter nedläggningen av hytten i långshyttan var det slut på både Malm Efter nedläggningen av hyttan i Långshyttan var det slut på malm och kalktransporter I Efterhand upphörde även transporten av koks och stenkol. Efter detta blev det istället tackjärn från hyttan i Fagersta som via omlastning till BLJ Byvalla transporteras i Långshyttan och deras elektrostål och Martinugnar Och dessa transporter kom att fortgå ända fram till järnvägens nedläggning. Och istället för kol och koks började man använda olja i slutet av 40-talet. Man skaffade in två stycken begagnade tankevagnar. Sen byggde man om också två stycken trekolsvagnar. Trelkåls med tankar på vagnsunderredarna. Oljan kom, till, eh, oljan kom på SG Vagnar till Bivalla där den tappades över till b Vagnar och transport vidare på järnväg till eh, Långsöta. Polisens bombskydd. Men efter några år övergick man till chockolja och den kräver relativt hög temperatur för att överhuvudtaget flyta och då lämpade det lämpade sig bättre att göra dessa transporten med bil. Därmed upphörde också då oljetransporten på BLJ. Man läser här. En personer i 20-årsåldern gäller åtalet misstänkt penningtvättbrott. Det... Ja. Transporter till bruksorterna. Men det gick också gods i andra riktningen. Fredningen av råvaran skedde från början i två steg. I långsiktan producerades gött. Som via järnvägen gick det transport till Sjönsund, där götet omvandlades och förledrades i band plåt och trådvalsverk. De färdiga varorna lastades på vagnarna och drogs till Byvalla där godset omlastades SJ för vidare färder till kunderna. marker har stor betydelse både för djur och... 1932 flyttades trådvalsningen till långsutan. 1942 flyttades bandvalsningen också till Långsyttan. Därmed kom hela föredringsprocessen att ligga i Långsyttan. De färdiga produkterna kunde därmed gå till direkt till Bivalla för omlastning. Omlastarna eller Omlastningarna i Bivalla har i huvudsak gjorts för hand. Med tiden kom det tyngsta arbetet eller jobbet att mekaniseras. Det var omlastningen av de tunga valsade produkterna som var värst. Därför byggde man i mitten av 30-talet en stort plåtskyl över två spår. Inne i huset byggdes en bockkran med lyftkapacitet, lyftkapacitet på 1 ton. Kranen var även rörlig i längsled. Så att det var den här besvärliga omlastningen i Byvalda. Här är Studio ett andra timme med mer om USA där det nu skrivs. Om man räknar bort trekålet så var det ganska stora volymer med sågat virke som transporterades. Den allra största volymen kom från sågen i Skärnsund. Det kunde ibland vara frågan om 300-400 vagnslaster per år som gick på järnväg till Byvalle för omlastning till SE. Den gamla sågen i Skärnsund var gammal och en helt ny ångsåg byggdes 1896. Den hade kontakt med BLJ också via stickspår. Som gick från en växel strax öster om stationen. Nere till sjön Grycken, där det fanns ett, eller ett sågverk som ledades på 50-talet sen. Sjärn Grycken i Stjärnsund, sågverket i Stjärnsund upphörde driften vid sågen 1951. Men äh, det framgick här att man byggde en flistugg i Sjön Grycken, där sågverket hade ligat. Och det innebar att man fick fortsatt användning av gamla trekolsvagnar. Och nu blev det transport av flis till Långsötan. via det här lilla stickspåret i Skärmsund. Och dessa transporter gick fram till juli 1956 när de upphörde. Och de regelbundna transporterna som återstod på järnvägen var tackjärn till och färdiga produkter i den andra riktningen. Järnvägen var öppen för allmän trafik. Företag, övriga företag, privatpersoner längs järnvägen kunde både sända och ta emot gods, både vagnslast och styckegods. Och det var också en del av banans trafikunderlag. Och Sverige ligger också högt i världen med döda i det här viruset. Enligt TV4-nyheterna på tvn här. Och då var det en en helt debatt om militariseringen av polisen med de otäcka fordonen som kom in på helt fredliga gator. Och vidare så var då, som bekant Barack Obama svart, liksom hans justitieminister Eric Holder. Och de hade en helt annan syn på medborgarhetsfrågorna och det var väldigt tydligt. Och efteråt så blev det liksom en, en rensakan inom poliskår i överhuvudandet och man genomförde liksom medvetande kampanjer och, och så. Så det, det var stor skillnad mm. Lars du har bott länge i USA i Skärnsund så var det stationshuset lite snett byggt där med trappa det är bevarat här ser man också personalen på järnvägen 1910 det är en väldigt gammal bild ja plattformen är riven i alla fall och så och mycket annat är borta också i Stjärnsund. Lite minredsskylta finns det. Man kan ju fortsätta också mellan rörshyttan sjönsund och vidare klostervägen och mot havskärnsvägen kan man följa den gamla banvallen. Men efter, efter, efter havskärnsvägen söderut har äh, skogen vuxit igen. Man kan inte följa järnvägen äh, längre där. Äh, längre bort är det en skogsväg så att säga. Bilden är från 1910. Ja stationshutet är kvar i Stjärnsund. Det var postkontor också där. Och i Stjärnsund finns det som alla vet också stora fina gamla bruksbyggnader. Riktigt stora. Som visar gamla brukets fina byggnader. Men orten har ju sett sina bästa dagar minsakt sagt och skolan är tyvärr också nedlagt i Stjärnsund. Man har i alla fall en butik där. Så kallade jag kalla det Stjärnsunds, Stjärn, Stjärnsunds kiosken minst Men det är också en bruksort som har uh, minskat ner uh, med arbeten och så. Och det här gamla då som Polen byggde upp det hade ju tydligen uh, brunnit ner också i en sån här brand också tidigare. Jag tittade titta lite grann på vad det var för tåg som gick på den här järnvägen här. Den var ju som sagt var smalspårig och efter 1937 så köpte man inget nytt. Då köpte man en lokomotor nummer två och när det gäller vagnarna köptes inget nytt. Efter inköp av G-vagnarna 34-36 Under 1920-talet där så installerade de flesta järnvägsbolagen tryckluft, broms på sitt rullande material. Något som aldrig gjordes på Belgien. Och även eh, planer på att bredda till normalspår. Planerna fanns på 40-talet men kom aldrig att eh, genomföras. Här kan man se ångloken, motorloken, personvagnarna och även godsvagnarna som fanns på den här järnvägen. TV4 rapporterar direkt från USA poliser är skottskadade efter upploppen och i 23 delstater har nationalgardet satt in för att försöka stäva de värsta oroligheterna så det är väldigt mycket poliser och mycket militär ute i ett stort antal amerikanska delstater. För att försöka lugna situationen och förhindra upplopp och, och, och skadegörelse. Och där är det oklart hur den situationen kommer att, att fortgå faktiskt. Ja, totalt 11 ånglok var det som kom att utgöra tjänst på BLJ. Några är räddade också till eftervärlden för med, med c -talk. Jag tror att några ång ångloken är skrotade också där. Direkt, direkt, direkt rapport på fyran här TV4 eh, från eh, leken är oen som eh, dödsorsaken för den här svarte Floyd och det visar sig att han hade en sjukdom han hade alltså hjärtfel också då vilket gärna påverkat att han avled så att det är inte helt säkert att det var polisen eller polisernas eh, orsak att han dog han hade också en, han hade också en, en sjukdom men Som gjorde det faktiskt att han fick hjärtsproblem. Om det nu visar sig att dödsorsaken var då helt enkelt hjärtfel där så. Så kanske inte var så att poliserna var orsaken till själva hans död. Just nu är man lite oense. Loket kloster finns bevarat i Långsötan plus lite annat material också, inom skallade Och tillhör också Brukshistoriska föreningen. Här en bild på Loket kloster. Och loket är bevarat i Långsötan. Och här kan man se de olika loken här faktiskt. Uh. Så det är stora folkmassor som är ute på gatorna i många, många amerikanska delstater och städer. Och dödssiffran har också ökat här för den här eh, epidemin. Som sagt, eh, vad? jag säger någonting på bet. Tre fall som har skett de senaste månaderna som har upprört många och säger att det tillsammans med det politiska läget och att Donald Trump är president i det han tror har satt igång den här stora vågen nu Det har ju också diskuterats mycket vilka som protesterar nu och vilka som ligger bakom det våld som ändå sker, om det är demonstranterna själva eller andra som kommer in och utnyttjar tillfället Vad har du för bild av det? Den bilden jag får när jag lyssnar på vad demonstranter säger om det- är att det är en väldigt komplicerad bild. Att det finns väldigt delade meningar om det. Dels det finns många som är ute och protesterar som är emot det här våldsamma- som tycker att vi kan protestera på dagtid och sen så när det är utegångsförbud- så kan vi hålla oss inne på kvällarna så att det inte blir våldsamt. Det finns andra som menar att det här våldet är ett symptom på eh, ilskan som finns och att det är ett sätt för att få uppmärksamhet. Många menar att så här, vi försöker be snällt, och är det ingen som lyssnar. Så då menar de att eh, de är okej okay med det här våldet. Och många tycker också liksom att men, vad spelar det för roll om byggnader brinner ner eller så här, när det är liv som står på spel helt enkelt. Eh, men sen, eh, jag frågade Kwame Rose när jag pratade med honom tidigare i Morse, och hans bild är att de, eh, han och de andra som är med och arrangerar i Baltimore vet inte riktigt var de här människorna kommer ifrån. Han berättade om en incident nu i natt där det var någon som hade tagit med sig eh, fyrverkerier eh, till demonstrationen vilket upprörde många och så blev det liksom en eh, hetsk och våldsam situation där folk blev så arga på den här personen som kom utifrån och försökte göra det våldsamt att det blev bråk och de fick liksom skingra folk eh, och han menar att vi vet inte riktigt vilka det här är eh, så att det, det, är ju, det verkar finnas många bilder av det i min bild Det är och Palmira Karin Benga, som alltså i med oss här i studion. och våra gäster som är lite på annan ort Lars Tegård Kar Karin eh, Henriksson, Henriksson förlåt. Eh, om vi blickar framåt då, vi får en bild här nu av det som händer eh, både från er och från eh, Palmira. Vad, vad skulle det här, vad kan det här leda till om det inte blir, om det inte får ett slut och om, om det inte lugnar ner sig så att säga? Om vi börjar med dig är god. Ja, så du har ju <skratt> redan funnits en oro äh, i... Äh. Ja, jag har haft bra betyg på den där också. Och då tänkte jag, nej men det här är ett tecken, jag skickar in det. och så, Men det här är historia, måste jag säga. Ja, vad betyder de där orden för dig idag då? Nej men det är ju att jag vågar tro på mig, så det är ju liksom... Jag kan ju gå till mina egna barn liksom, att Hur viktigt det är med att lärare Säger bra saker som får, det Följer med hela livet liksom, att Det är ju ja, men det är viktigt Det är det helt enkelt Det är väl så för alla liksom, Att några få ord kan vara Det som gör att man vågar och Nu har din andra bok eh, släpps Precis här i dagarna och Vad har du med på gång? Ja, du, Det var en bra fråga, jag tror inte att det slutar skriva Men som sagt, man vet aldrig Vad, vad som händer Det är liksom en chansning. Det är inte säkert att någon gillar boken ännu en gång. Så det är ju... Man är, ju det är lite ångest också över det hela. Så klart. Om det blir en bok eller inte, det vet jag inte. Det får vi se. Det får vi se, men vi får väl vara nöjda att det i alla fall har blivit två böcker. Det är ju hur bra som helst bara det. Erika Larsson Norlund där är som jag pratar med som aktuell med boken Torpflickorna. Tack så jättemycket för att... Om man läser här om... Äh, Loket äh, Thor... Så var det i drift fram till 1964, och från 1966 så ställdes det tillsammans med några vagnar upp framför stationshuset i Långsutan. Förutom under vintern då det stod in i lokstallet. Men när internväxlingen i Långsutan uppförde 1971 försvann denna möjlighet och det fick stå ut året om. 1974 såldes Loketor till Museabanan uppsala Länna järnväg. Där det nu går i sommartrafik. Och jag lyckades cykla från Släpnegaten upp till kattens järnväg i Marielunds station. Han pratade lite med Stinsen. Han fick sedan ett samtal från Stins i tror jag. Det var tåg på väg mot Uppsala från Faringen. Det var två rälsbussar och han hade så ett litet ställverk som man kunde lägga in för signal på. Och gå ut med sin signalstav och visa kör körtillstånd. Sommaren 2011, den sista sommaren i Märsta Stockholm. Jag cyklade upp till den där katten. Det var hett, uh, otroligt hett, uh, naken över kropp. Och um, jag trodde nästan att jag skulle tappa av faktiskt. Men jag lyckades sen. Och uh, i den här sjön som finns i närheten, där vad den heter, så tog jag lite saft och kex sen började jag cykla eh, i motvinterbox eh, mot Knivsta och Odensala och mot Märsta och Valsta. Jag var även i Djurssons Ösby också den sista sommaren 2011 och fotade Roslagsbanans tåg där. Innan jag cyklade hem igen till eh, Sleiptegatan, Valsta och Märsta. Ja, man hade ju ånglok faktiskt och förutom växlingen hade jag också tillgång till några loka och banalderingen hade väl tillgång till någon sån här litet också. Då. Lok 6 här ställdes av 1964 men såldes redan 1965 till järnvägen i Anten Grevsnäs järnväg. Lok 6 finns alltså på Anten Grevsnäs Järnväg. Mm. Man köpte in begagnade lok också. Jag för att man har skrotat också lok. I åtminstone har man skrotat personvagnar och så. Eventuellt godsvagnar också men mycket togs om hand faktiskt här senare och såldes till uh, flera så här museiföreningar. Sen man får det och så. Uh, vändskivor och annat och resiner och så. Mm. Men om jag minns rätt så var det personvagnar som skrotades på plats till Ångstvetten här. Berbia, 17 minuter över. Ja, det var lok 7 här som man köpte in see, uh, utav en järnväg. Man köpte ett lok som Skrot 1936 man skulle plocka delar. Men man röstade upp loket och satte det i drift som lok nummer 7. Uh, Växling är Skärnsund. Och arbetatågen också Skärnsund Långsötan. Medan loket avställdes 1947 och skrotades 1950 ska jag säga. Så att ett av de här loken har då skrotats. Det var ju lok nummer sju. Ja, så var framgick att man köpte ett lok, lok nummer åtta här eh, 1937 och därmed kunde lok nummer 3 ställas av och skrotas så att det var ju som jag sa, det finns några av de här ångloken som skrotades i Långsyttan. Eh, lok 8 till exempel köptes av Museibanan Gädraås Tallos eh, järnväg. Går det faktiskt här? Jag kan på då. Jag kan inte se här. Tak och väggar. Men <går> jag kan väl ana att det har blivit lite grott ut och så. Nej, man kan inte se någon väggar och tak. Det är svårt. Men jag tror vi lämnar faktiskt det här med det hela. För den här gången faktiskt. Vi har ju tagit upp så mycket om. Denna järnväg också då. Tidiga re. När Floyd, den svarta mannen, hade väl, och jag förstår, hjärtfel. Han kan ju ha drabbats av några fel på sitt hjärta, och det kanske visar sig att det inte var orsaken av den här polismannen. Och det är väldigt viktigt också om han nu ska dömas att det kanske var så att den här mannen, svarta mannen Floyd, hade ett hjärtfel men det återstår att se hur den, den här restliga processen kommer att sluta faktiskt Twitter är Dala Gunnar Dala Gunnar på Twitter Vi ska ta oss in Och titta lite på Twitter Som Dala Gunnar Som sagt vad Genom dalarna. Kapitel 3 En kultur Utövares hårda liv Idag har jag hamnat I handgemäng i Hedemora Ishall Detta helt utan egen förskillan Dalfolket har ju en tendens att gå samman i grupp på ett sätt som, om jag får vara ärlig, inte är särskilt klädsamt. Deras skeva drag och undfallande personligheter blir liksom extra emfaserade när de tillsammans jagar ett byte. Ett myte som i det här fallet var jag. Det hela började med att jag i min kulturivran och min lust att sprida finkulturen vidare i detta godsförgetna landskap avbröt en träningsmatch där några ungdomar under ledning av en kurios liten coach spelade ishockey för glatta livet. Jag gled in på isen på mina vandringen utslitna klackar och förkunnade för de församlade att de nu inte längre behövde ägna sig åt hockey utan när jag var här kunde de sätta sig och slänga klubborna åt sidan och lyssna på mig när jag spelade någon trodde av Tob istället. Det visade sig emellertid att den kuriöse lille coachen var snabbare än jag trodde. Blicksnabbt var det lille mannen framme och försökte putta mig och mina lågskor av isen. Jag var snabb och gav honom en av mina fruktade högerkrokar. Jag behöver väl knappast understryka att det var ett fruktansvärt slag. Som att bli sparkad av en häst. Tyvärr var han så kort, den lilla coachen att slaget missade honom i en halv meter och istället träffade mig själv. Nu vandrar jag blödande längs den skimmande landsvägen igen. Och vad jag saknar, mitt hem i Rikssverige. Henrik Stål i form här av karaktären Gregor Luntare. Det är ju Henrik Stål som är skådis och komiker som gör humor till oss på P4-dalarna. Som du hör lite här och där. Från det till nyheter, en uppdatering från Ekots Johan Westerberg. Det finns skillnader i nivåerna av antikroppar mot covid-19 mellan storstadsregionerna. Det här enligt Karin tegmark Wiesel som är chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten. Vi kan i de här mätningarna se att Stockholmsregionen har högre nivåer än både Västra Götaland och Skåne. I Norrköping så har en person i 30-årsåldern gripits på sannolika skäl misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åklagarmyndigheten så kan den här personen som tidigare varit anhållen i sin frånvaro kopplas till flera brott. Men åklagaren vill inte säga vilka. I Etiopien så dödades minst sex elefanter under samma dag förra veckan. De här elefanterna de dödades när de gick utanför en nationalpark för att dricka vatten, säger en skogsvaktare till AP. 20 ägare ska av alla elefanternas betar. Jag tror det blir ganska grått. Eller gråveder grå imorgon och så, men ändå Uh, uppehåll och så faktiskt det tror jag en på ja titta genom väggar och tak det är inte så rätt faktiskt men jag tror i alla fall att det ser lite muligt ut. och det blir också en uh, temperatursänkning också det blir tydligt svalare betydligt svalare gråveder och så den här värmen är väl på väg bort det blir inte så lika varmt sen blir det 18 grader några dagar och så vidare på min sedator här så försöker jag ta mig in på twitter som Dala Gunnar. det kan ta några år och så men vi ska ändå titta om det är något flöde där Kanske Donald Trump och så. Uh, Det hittade ni mig som Dala Gunnar. Vi kan titta lite på Twitter-förödet. Här från c datorn Vi sänder ju från D-dator. Vi kanske kan läsa lite grann på. Stor turist och strandstad i Israel har restauranger och, och, och stränder öppnat. Sen säger då myndigheten att det blir ett problem om det är för mycket folk på stränderna och att man kan tvingas stänga dem då igen. I Turkiet har frisörer, restauranger, eh, skolor eh, också börjat öppna eh, och till det man kallar det nya normala. Det innebär att folk ska hålla distans till varandra. Man ska ha munskydd till exempel när man är på museer eller på konstutställningar och så vidare. Det låter ju lite likartat hur mycket man har öppnat. Men vilken är skillnaden när det gäller hur Israel och, och Turkiet ser på det här med att och, och lätta på restriktionerna? Alltså, de är ganska lika varandra ändå måste jag säga, Israel och Turkiet. Jag ser en liten också på Israel äta. har väldigt mycket intern forskning när det gäller covid och coronaviruset på ett annat sätt som Turkiet inte har. Uh, Turkiet står inte riktigt på egna ben när det gäller forsk <laughs> forskningsmässiga men tillverkar mycket skydd skyddsutrustning själva till mm -hmm. exempel. Uh, däremot ett sätt som de skiljer sig mycket på det är att Turkiet är i desperat behov av turistpengar. Någon på Twitter här hade suttit på akuten i sex timmar. Trött påt på står det. <laughs> Där kan ni följa med som Dala Gunnar. Alltså Dala Gunnar på Twitter. Lillen kommer ut också på ett anklädd, Jordan. <hör> ja, där kom Liden ut helt nyfödd. Ehm. <purgår> uh rånförsök har i Gamla stan det försvann i flödet men två misstänkta personer har gripits av polisen i Stockholm efter rånförsök i Gamla stan med pistol men de här två misstänkta rånarna har gripits av polisen, det var på Twitter som försvann fort Ganska väl utbyggd de har man öppnat två nya sjukhus i Istanbul till exempel, så den delen ser ut att funka väldigt bra, och även om många insjuknar i Turkiet så är det väldigt få som har blivit allvarligt sjuka eller, eller avlidit i följd av det Säger Johan Mattias Sommarström, mellanrösten korrespondent. Och vi ska vidare nu till Tyskland, ett annat land som som sagt är lättare på restriktionerna. Caroline Saltsinger, vår korrespondent, finns mitt i Berlin. Hallå där. Hallå. Hur är det nu om du jämför med för några veckor sedan? Saltsinger. Alltså vid en första anblick så är det ju lite som att livet har kommit tillbaka efter månader av Dvala. Men sen om man tittar lite närmare så är det ju inte som det var innan. För det mesta avstånd till varandra som man ska göra här. Många har munskydd. Det ser lite ut som att de har den här fuskpolor runt, runt halsen eh, när de går här på trottoarerna. Eftersom man måste då dra upp munskyddet så fort man... Eh, kommer in i en affär till exempel. Jag står på Kantstraße som är en trafikårder genom Berlin med mycket restauranger och, och affärer. Och de flesta affärer har också börjat sälja munskydd som en sån här biprodukt. Eh, och en väldigt påtaglig skillnad är också att man i, på den här gatan, liksom på många andra gator i Berlin, har gjort om en av filerna i vardera riktning till en cykelbana det man här kallar för en pop up -cykelbana. Och Det är inte bara i Berlin man har gjort det utan flera städer i Tyskland. Ja, Salsinger låter lite tyskt. Jag den här reporten har väl kanske lite tyskt eh, påbrå. Jag har uppfattat att det var försöker i gamla stan. Två misstänkta var gripna där. Eh, troligtvis med pistol. Eh, inte allt det försvann, men det var Stockholms polisen på Twitter. Eh, Sverigenaren.com dalakanalen.webnode.ec Twitter var Dala Gunnar sverigekanalen.wordpress.com och Facebook är sverigekanalen facebook.com snedsteg sverigekanalen gabgab.com snedsteg sverigekanalen gunnarandersson.blockspot.com sverigekanalen.blockspot.com Tre, tre personer är det som har eh, rånförsök. 1647. Tre personer har genom hot med våld. Har genom hot försökt att råna en person i gamla stan. Två misstänkta har eh, gripits. Twi Twitter och eh, Stockholms polisen på eh, Twitter. Och vi får se hur eh, USA och Donald Trump löser de här upploppen som pågår i flera amerikanska delstater och, eh, och eh, amerikanska städer också. Då, med och skador och så, så. Poliser har blivit eh, beskjutna och skadade faktiskt. Det eh, minst sagt eh, allvarligt faktiskt där. Jaha, här var det Freja som fick en liten på Twitter. Eh, hon kom i söndags eh, morse, står det. Jag och Tösen på BB-morgon får åka hem till pappa. Det var Freja Lind på Twitter som fick en liten flicka. Och eh, i Finland började man igår någon, i någon mån återgå till vardagen. Leobnell Shanti, Ekots Öst nyheter media.chatango.com dagens tider.chatango.com Tjolinradion tjolin.com sök på Sverige kanalen. observera det kommer inte fungera med webbläsaren Chrome ni får helt enkelt använda en helt annan webbläsare än Chrome och då kommer det att fungera på liveonlineradio.net finns vi också med nio kanaler på liveonlineradio.net får ni välja flaggan till vänster välj Sweden rulla fram sen till bokstaven S och hitta sveikraden på liveonlineradio.net Nu när alla ska ut och umgås, vilken beredskap har man för ett eventuellt bakslag? Finland har ju särskilda beredskapslagar som ger regeringen en utökad möjlighet att inskränka medborgarnas frihet då de här lagarna har man ju använt sig nu av under pandemin för att införa mer tvingande restriktioner snabbt och det är man också beredd att göra framöver om det är så att viruset börjar sprida sig i högre takt och fler insjuknar så det är väl lite den taktik regeringen satsar på att om finländerna nu sköter sig, sätter händerna och inte umgås i onödan så kommer man från regeringens sida e post Info snabela slagje nu. Info, snabbla, .nu. Info snabbla, .nu. eller något Eller snabela allpost.se Och tydligen var det också ett självmord. I Stockholm eller Södermalm här. YB Södermalm på Twitter. Som är ilsken på människor som har filmat och fotograferat en människa som tagit sitt liv. Och polisen har inte fått tag på dessa personer. Det kommer från Ybe Södermalm. Yttre befäl. Som finns på Twitter. Ja det var tydligt självmord idag tror jag. Stockholm eventuellt Södermalm. Och en död person hittades, som hade tagit sitt eget liv. Är en, en gräns som man har satt upp. Då måste man som resande från det landet gå i karantän i två veckor när man kommer till Tyskland. Och en sån karantän skulle väl kanske förta semesterglädjen ganska ordentligt. Nu är Sverige det enda landet förutom EU. Ja, vi höjer upp lite grann. Mikrofonen eventuellt kanske var lite för svagt. det är svårt att veta. Men uh, nu hö höjer vi upp uh, styrkan på uh, mikrofonvolymen och så här. Tidigare uh, hittade polisen en död person i Stockholm, Södermalm tror jag, som hade begått uh, självmord. På gab.com-sverigekanalen har det ökat till 148, följ 148 följare. Och på Twitter som Dala Gunnar är väl uppe i 339 följare faktiskt. att det ger resultat att sprida. Reklambilder då, banners och badges och så. Och länkar till Sverige kanalen så att eh, folk kan besöka och lyssna och så. Facebook var ju snedstreck Sverige-kanalen men där är jag ju väldigt oregelbundet minst sagt, man hinner liksom inte med att vara överallt I eftermiddag så ringde vi upp Anna Helm Björkman Just det, hon är docent i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet och hon beskrev hur det går till att träna de här hundarna och spåra coronaviruset Ja, det är en temperatursänkning och så nu de närmsta dagarna här. Det blir helt enkelt betydligt svalare. Så att... Det var väl en tillfällig liten sån här värmebölja som vi fick upp. Men när jag är ute på morgonen och då var det så kallt då faktiskt. Vindar och så blött var det också. Efter tidigare nederbörde... nya tv4 kanaler står här äh, tydligen är på gång ja det är möjligt äh, Peter Appelgren presenterar nya tv4 kanaler på Youtube kanske att allt kommer också i tv eller i, I kabel tvn här kan det bli så Men det kan ju också bli sådana här betalkanaler som måste betala. Jag minns där på Sleip till gatan Valsta, Märsta, så hade jag också eh, bredbandsbolaget Digitalbox. Den finns med men inte inkopplad typ och TV4 Fakta och så minns jag. 55 kanaler totalt. Nakna damer också efter, efter klockan 24 på natten minns jag. Eh, jag tror jag hade Nature eller National Geographic också och eh, BBC eventuellt. Det var mycket mer kanaler fler. Man fick ju betala. Sen tillkom ju också programkortsavgift. avgift och ibland så fick man byta programkort de hade bytt koder. För att förhindra de här tv-piraterna. TV På ett en kvinna också som är grekiska mycket tjusig grekisk dame på ettan faktiskt. Ja. Men som sagt vad det gäller att vara på olika sociala medier och synas finnas och för Sverigeknaderens del som en netradiostation måste vi också höras vi har cirka 22 23 kanaler som strömmar och så. Jag kan sitta här och stirra dygnet runt men jag försöker hålla lite koll på hur det strömmar. Eller streamar kanske. Vi så kan man ju säga att vi är helt säkra men ska vi säga att vi har kommit för Ja det är tydliga nya TV4 kanaler på gång ja. Det är väl fyra fakta vinst. Jag var ju mycket bra, eller minst, men jag hade i alla fall det faktiskt och så vidare. Uh, bredbandsbolaget hade jag och uh, digital box, vilket jag äger idag, uh, inte inkopplad och jag tror jag låg på 290 spänn i månaden tror jag, på den tiden. Och bredbandsbolaget finns också i våra stadsnät. Men jag har ingen lust att byta operatör för det visar väldigt krångligt. Ja, det är ju så. Så att... Jag får fortsätta att behålla min operatör här, A3. Som heter Alltele för det. Det är faktiskt... När ni ser våra banners, badges, hyperlänk och så så uh, dela de vidare banners och badges kan man ju ladda ner också till dator och så upplatta och så vidare och uh, dela vidare på olika sociala medier och dela och sprida de här olika adresserna till uh, mera människor på olika sociala medier och så så de upptäcker våra olika hemsidor bloggar och kanaler som man kan lyssna på och olika kanaler från Sverige kanalen Som är sänder från sydöstra eh, Dalarna. Ja, kväll med Svegot fanns inte alls på poddbin.com faktiskt. Det var ju bara tyvärr, gamla program som var från eh, var det? 26 eller 28 maj. Så. 26 kanske. Vilket det var eh, typ förra veckan faktiskt och man kan undra varför det blev så. Eh, kanske något tekniskt fel liknande faktiskt. Jag kan kan titta i Google podcast-appen efter Uh, kväll med Svegott uh, men jag tror inte den ligger där så att säga förr kunde man hämta hem kväll med svegot dagen efter som en mp 3 filmande det finns ju inte ens en uppdatering på svegott.se med kväll med svegot från uh, måndagen där så att, uh, det är lite oklart faktiskt Jag ska söka en här... Uh... ...ställa till det i smittskyddsarbetet. Brittisk forskare varnar för uttrycket patient zero. Det är oprecist och kommer från en sorglig, stigmatiserande historia. We need to be careful about the language we use. Och det kan bli allvarligt när enskilda pekas ut som smittspridare. Hot och liknande mot den här personen som absolut inte själv har vetat om det och inte är frivilligt bidragit till smittspridning. Vetenskapspodden i appen Sveriges Radio Play. Och här är dagens Eko kvart i sex. Demonstrationerna i USA fortsätter efter afroamerikanen George Floyds död. Och polisingripandet får skarp kritik från EU-topp. Yngre har mer antikroppar mot covid-19 än äldre, visar tester. Och i ekonomiekot hör vi finansminärk finansmarknadsminister Per Bolund som reagerar efter Ekots rapportering om så kallade bitcoin-bedrägerier. I studion Angela Wiss-Edelar. Och först alltså till USA. och Det gäller protesterna efter polisingripandet som slutade med att en afroamerikansk man George Floyd dog i förra veckan. Vid en demonstration i centrala New York finns vår korrespondent Fernando Arias. Hur är läget där? Ja, jag står här vid 11 septembers minnesmonument i södra Manhattan. Det har samlats ett hundratal personer som demonstrerar här. Det är nästan fler poliser här än vad det är demonstranter. Det här är den första av många demonstrationer som kommer att anordnas här i stan idag. Eh, vad som har hänt också de senaste timmarna är att borgmästaren i New York har sagt att man kommer tidigare lägga utegångsförbudet. Igår startade klockan 11 på kvällen. Idag kommer det starta redan klockan 8 Och det kommer gälla hela veckan ut. Och det är ju såklart ett sätt för borgmästaren och för flera borgmästare runt om i olika städer i USA att försöka få bukt med de ibland våldsamma demonstrationer som har funnits och de våldsamma sammandrabbningar som också har varit mellan polis och demonstranter Det finns alltså inte någonting med kväll med svegot någonstans, det är bara gamla program och orsaken är lite oklar om det är något tekniskt fel eller så men, men, Samtidigt så gör inte polisen så mycket eftersom det här är som de flesta demonstrationer är i USA, nämligen en fredlig demonstration. Eh, vad jag har sett och vad andra, eh, andra journalister runt om som har täckt andra delstater också har sett är att är ett fåtal människor som är våldsverkare. Och det gäller alltså inte eh, den majoriteten av de som ger sig ut på gatan utan de flesta som demonstrerar vill skapa uppmärksamhet kring frågan om rasism inom polisväsendet och övervåld mot afroamerikaner. Vi har också hört att kongressen har reagerat på de här stora sammandrabbningarna som du nämnde mellan polis och demonstranter. Ja, det stämmer. Kongressen har... Eller jag ska säga så här att kongresspolitiker har kommit med förslag om att man vill avmilitarisera vissa polismyndigheter runt om i landet. Därför att det är så att i USA så har många polismyndigheter tillgång till vapen som man främst förknippar med krig. Bland annat granatkastare och vissa skjutvapen. Det här har kritiserats av många organisationer genom åren. Men nu i och med de sammandrabbningar som vi har sett i USA så vill vissa kongresspolitiker skapa lagar för att göra någonting åt det. Vad är annars det senaste i utvecklingen? Vi ser att i 28 delstater runt om i hela USA har man totalt nu kallat in 20 000 reservsoldater från Nationalgardet det är ju en slags reservmilitär Nationalgardet som en guvernör kan välja att kalla in om man vill bland annat vid demonstrationer ha fler eh, människor som kan hjälpa till på gator eh, och det ger ju en bild av hur stora de här demonstrationerna har blivit eh, hur omfattade de är eh, och det har varit demonstrationer i nästan till alla delstater i USA just nu President Trump har ju tidigare sagt att han kan sätta in militären. Har du hört några fler reaktioner på det nu? Framförallt så är det ju demokratiska guvernörer som har gått ut och kritiserat det. Guvernören här i New York, Andrew Cuomo sa tack men nej tack han vill inte se någon federal militär här i New York i delstaten New York andra guvernörer har ifrågasatt om Trump överhuvudtaget har en rättslig grund till att kunna göra det de juridiska bedömningar som jag har sett och har faktiskt mer gott på presidentens linje att så kan det vara att presidenten har en sån makt. Men det är inte klart än så länge om Donald Trump kommer göra verklighet av det han sa att kalla in eller sätta in militärer i olika delstater runt om i USA. Tack så mycket Fernando Arias med direkt från New York. Och EUs utrikeschef Josep Borrell riktade idag skarp kritik mot polisingripandet mot George Floyd.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 Alla människors liv måste skyddas, även de svartas, sa Josep Borrell All lives matter, black lives also matters Reporter var Susanne Palme Och EU-kommissionen vill stärka unionens krisberedskap Dagens system som bygger på frivilligt stöd från EU-länderna räcker inte vid stora kriser Det ansiktskommissionen och föreslår ett redskapslager på EU-nivå. Enligt förslaget ska det finansieras gemensamt och innehålla bland annat medicinsk utrustning, flygplan och helikoptrar. I kommissionens förslag till EU-budget ökas anslaget till Meden Den här mobil2.radiostream123.com mobil mobil2.radiostream123.com. Mobil, mobil Den har väl ju en ny eh, serveradress för att kunna spela den i mediaspelare. Så har ni problem med den kanalen i era mediaspelare så beror det på att serveradressen är ändrad den 31 maj tror jag. Var. Den nya serveradressen finns som en banner, som en re reklambild. Också en hyperlänk i princip högst upp på adressen dalakanalen.webnode.se. Kopiera eller ta papper och penna och skriv in den nya serveradressen i era mediaspelare. Det kan stå lägg till, lägg till url, strömmar kan det stå och Om ni skriver in manuellt då, så var noga med att skriva protokollet exakt som det står. Så att det blir helt rätt. Det är lätt att göra lite fel också det. Det ska vara punkter till exempel, kommatecken och så vidare. Så att det blir exakt som det står i protokollet. Ja. Att har munat på inte där faktiskt. Ja, ser någon väggar och tak. Det kan man inte göra, men jag kan ana i alla fall att det är väl ett grått därute. där ute. Det blir en grå i varon också. Det är stor del faktiskt. På tvåan ser jag nu också finska ut Som är ett nyhetsprogram på finska. Dock är det, dock te det är textat på svenska. Och det framgår också då att betydligt svagare luft tränga ner nu över Sverige här till uh, imorgon. Så det blir betydligt svalare. Luft faktiskt. Ja det är så här minor minoritets uh, sändningar. Men det är ju textat på svenska så att även uh, svensk språkiga kan hänga med. Faktiskt och eh, det är liksom inte enbart att de talar finska där. Jag kan ju förvisso inte höra ljudet på tvn, det är ju kaputt. Men jag kan eh, se. Enligt Per Svärsson, vd på Apotea, har intresset för testerna varit stort. Så vi började ju tälja. Ja, och som sagt var jag... Vad som hände med uh, Kväll med Svegot den 1 juni vet jag icke faktiskt. Jag kan inte se att det finns något upplagt här som en mp3-fil. Uh, men... Och inte ens på svegot.se fanns någon information om Kväll med Svegot den första juni. Det kanske kommer. Uh, men det är lite oklart vad som har hänt här riktigt. Eh... För att det som fanns var då från förra veckan. Men jag får återkomma och hitta någon information om detta. Och tipsa era vänner också om Sverige, Sverigekanalen också. Dela våra adresser och sprid Vidare på olika Sociala eh, medier Som sagt Jag har på jag en brandvakt här Jag tror att det är i eh, Norge faktiskt. Som är brandvakt i Norge Högt upp i ett torn där Han har observerat brandrök. Jag tror att det är i Norge det där. Här ser man en gammal brandvakt som hör koll från sitt höga torn och gjorde observationer. Det fanns för någonting förr i tiden som hette skogsvaktare och så, men Det kan man ju söka på men det orkar jag inte med, men det yrket finns väl icke kvar längre faktiskt va? Man kanske skulle hålla koll på tjuvskyttor och så, typ. Så att det fanns ju skogsvakter förr i tiden. Länge tillbaks, ett yrke där som hette skogsvaktare. Har, trots att den ekonomiska krisen stadigt förvärrats inte vill velat höja bensinpriserna. Men efter att bristen på bränsle ledde till omfattande protester så beslutade regeringen att importera bensin från Iran och offentliggjorde att det nya priset är motsvarande en halv dollar per liter. Minimilönen i Venezuela ligger på runt två dollar och oljeministern Tareka Laisami meddelade att de venezuelaner som är registrerade i Socialistpartiets sociala program kommer fortsätta ges bensinsubventioner. Lotten i Bogotá. Sverige igen. I Norrköping har en person i 30-årsåldern gripits på sannolika skäl misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åklagarmyndigheten kan personen som tidigare varit anhållen i sin frånvaro kopplas till flera brott. Åklagaren vill inte kommentera vilka brott det gäller. Det har genomförts husransakningar på flera platser i Norrköping idag, bland annat med hjälp av polisens bombskydd. Flera personer åtalas vid Malmö tingsrätt för delaktighet i bedrägerier mot äldre människor runt om i Sverige. De misstänks ha lurat till sig sammanlagt cirka 700 000 kronor. Sex män åtalas misstänkta för grova bedrägerier. och För 31 personer i 20-årsåldern gäller åtalet misstänkt penningtvättsbrott. De har enligt åklagaren tagit emot pengarna via Swish- Pengar som sedan tagits ut i kontanter och överlämnats till de misstänkta bedragarna. Vid en skogsbrand i Säffle testades det nya samarbetet i räddningsregion Bergslagen där flera av kommunerna i Dalsland är med. Christian Rodén till förordnad räddningschef i Åmål berättar om hur han upplevde att det nya samarbetet fungerade. När man kommer på plats kan man ganska snart konstatera att den här branden sprider sig snabbt. Och med den nya, nya, den nya systemledningen, räddningsregion Bergslagen, så har vi ju en ledningscentral där vi har larmbefäl och vaktavande befäl som sitter och lyssnar och scannar om läget hela tiden. Och har mandat att, att aktivera ytterligare resurser från den här regionen av larmen så man kunde snabbt förstå att här har vi en brand som sprider sig snabbt. Var på en, en knapptryckning bort egentligen där man kan aktivera fler resurser att man var resursstarka väldigt snabbt på plats. Det hade inte hänt för ett år sedan. Men mm. sen så har man ju ytterligare en vinning i detta och det vet jag fungerade igår. När man lämnar Åmåls kommun då, med räddningsresurserna därifrån då, blir man ju alltid, då har man ju ett ansvar också då, att, att eh, sörja för att hände det någonting annat i Åmål och hur löser vi den situationen när räddningstyrkorna och mm. Åmåls står uppe på en brand i norra delen av Sässle kommun. Men det var man också snabba på att, att få fram eh, Det verkar att mannade upp stationen i Säffle och Säffle söjde för beredskapen i Åmål om det skulle hända något Christian Rodén, tillförordnad räddningschef i Åmål och också räddningschef i Bengtsfors, intervjuad av P4 Väst. Majblomman som arbetar för att motverka barnfattigdom i Sverige har i år samlat in drygt 10,6 miljoner kronor. Det kan jämföras med 67 miljoner kronor förra året på grund av coronapandemin har försäljningen genomförts digitalt. Nu är klockan en minut över sex. Här kommer det Ekonomiekot med Julia Brynalsson. Finansmarknadsminister förbannade över bitcoinbedrägerier och ställer krav på bankerna. Färre bolag räknar med konkurs visar ny mätning. Nu tar jag min väska Det är dags att börja köra vägen hem. Vi har haft en hel tillsammans Vi båda Och bestämt en dag När vi ska ses Am zis: Am zis: Am zis: Am zis: Am zis: Am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 känner i taket dans hela, hela. Dansbandstax. Dansbandstax. Jag har inte många år kvar sa han med ögon sin resa Jag har försökt så gott gott a un Han zăgăduit în și mi-a cu mâinile I'm not Man stav och dir sina lys på av sommar Jag tror jag satt där i ett team li om Los hand på min fly, och sa, ta aldrig nott för givet Så länge sedan då fanns han vid min sida, blev min allra bästa vet. Jag ställde ställde många frågor som barn så ofta ja, min svenska jag îmbătrânit, am dat om am Men om några år så finste någon annan som dina blommor får. men så länge som jag lever finns jag här för dig och dina skaftlösa små blommor väcker glädje Han tog mot den stret Tog de blommor som jag gav per en känsla som sen väckte All den kärlek som finns kvar Alla ljuba vanumsminnen Som i att värmer en En gauva jag med mig Domnul meu, al la vesta, för meu, han la så kloka meu, al la en domnul från himlen la vesta, domnul Saga om att skiljas Låter lika vackere bär med dig i mitt hjärta Tills den dag vi möts i er Han tog mot den hand jag sträckte Tog det blommor som jag gav Med en känsla som sen väckte Alen den som finns kvar Alla duba barndoms minnen Som i hjärtat värmer en En gauva jag värmer mig Från min allra bästa vän Han tog mot den hand jag sträckte Mereu o gândire care se revine, toate dragostea care toate iubirea vandam din minți, care îmi atârfește căldura. De când Dansbandsdags.se Dansradio och Mötesplats Livets stora gåta i kärleken till dig Livets stora gåta Så står att förstå för mig toate stunder av ensamhet a simți, de a simți, de a Det är dags för månadens dos av musik på dragspel som vi gör i samverkan med tidningen Nygamalt i Norden, Jularbomuseet, Rasten i Morkala, Raggespecial, Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt Peters dragspelsservice. Över till Borlänge. Varmt välkomna till juni månad 2020 och Musik på dragspel här i Expo Radion. Det är jag, Ronny Björn, som kommer att presentera ett urval från min musiksamling. Ja, vi går in i några sommarmånader som blir lite annorlunda än vad vi är vana vid. Vi är rädda om varann och tar folkhälsomyndighetens råd på allvar. Och gör vi det. Så ses vi framöver på kommande musiktillställningar när corona har lagt sig framöver. Och sällan har det väl varit så gott om folk ute i skog och mark som nu under den här våren. Och tiden från Kristi Himmelfärsdag och fram till midsommar är ju lämplig att ta sig ut på en gök och kaffe och picknickkorg i gryningen. Göken gal från olika håll. Och vi ska inleda. Med att Toralf Tollevsen förvisar jöken musikaliskt. Med jökvalsen. Var tänkt att många av oss skulle ha en lång helg omkring Ransäters hembygdsgård. Det blir inte så i år, men låt oss fantisera en stund. Det har varit en varm dag, med gassande sol. Uppträdande har varit många under dagen i Ransäters amfiteater Gropa. Många duktiga artister och musikanter har uppträtt. Vi äter råraker med fläsk på loftet och sen börjar det dra sig mot kvällen. Buskspel i igång ut på fältet. Vi går in på loge B. På logens scen har vi ingen mindre än durspelaren Lars Karlsson med sitt band. Det är knökat med folk och festligt på logen när Lars drar igång med sin egen låt Lucky! Jaha, vilken stämning det blev på logen med Lars Karlsson-band och lite durspelssving. En av de eldsjälar som normalt sett brukar hjälpa till både inför och efter bergspel vid landsvägskanten är vår vän Öjvind Knutsen från Drammen i Norge. Han sitter också flitigt med sitt pianodragspel på scen och logar och i lite olika konstellationer. Nu ska Öyvind få bjuda oss på tangon Romanepiken av Hilmar Fredriksen. När de fysiska träffarna är färre både i föreningar och mellan släkt och vänner har digitalisering blivit en möjlighet för många. Kommunikation sker mer på telefon eller via videosamtal på facetime eller via skype bland bekanta. Även artister måste i dessa dagar hitta lite nya vägar. Och En av de artister som verkligen anammat Facebooks spridning är dragspelaren Pierre Eriksson. På valborgskvällen 30 april satt jag och många andra och lyssnade till en konsert som Pierre hade via sin Facebook-sida. Ett fantastiskt bra initiativ. Och jag passar på att köpa lite musik från Pierre under kvällen. Och det är kanske så framtidens musikförsäljning mer och mer kommer gå till. Man betalar en slant och laddar ner musiken till egen dator och spellista istället för att köpa cd-skivor. Nu ska ni få höra Blues for Oscar av och med Pierre Eriksson. Thank you. Thank you. Det var Blues för Oscar med Pierre Eriksson. Och nu går vi tillbaka i tiden nästan 45 år. Jag sitter här med en LP från 1976 då nästa dragspelare debuterar som solartist. Han har en mycket igenkänningsbar spelstil och har sålt mer än 2 miljoner exemplar av sina skivor. Varav hela 12 i guld. Och så här står det på skivan. Jag har under en tid burit på idén att tillsammans med trummisen kompisen Kurt Roslund spela in en LP-skiva med grada och rakt genom kända dragspelslåtar. Spontanitet och spelglädje skulle vara den röda tråden under inspelningen där finlidet fick komma i tredje hand. Stig Wiklund hände på idén och bandningen gjordes under några stämningsfyllda timmar en tisdag i mars 76. Vi hade väldigt roligt under inspelningen och hoppas att du också blir glad när du låter skivan snurra. Ja, det är Roland Sedemark jag pratar om. Och han fyllde nyligen 82 år. Och ni ska få lyssna till skivans titelspår som är Lady Be Good. Roland Sedmark som ju kommer från Herjedalen ska vi nu ta oss ut till kusten och Hernösandstrakten. Där huserar Gaffelbykvartetten. Och Gaffelbykvartetten startades 1968 och bestod av Kurt Nesin och Henry Jonsson på dragspel, Kjell Sundling på gitarr och Milo Jensen på bas. Ja, det var ju förresten 1968 som eh, Sveriges Radio arrangerade en tävling för gammeldansorkestrar. Och Gaffelbykvartetten avancerade till semifinal. Men vann gjorde en annan känd grupp, nämligen Bröderna Lindqvist. Gaffelbykvartetten spelar in 13 skivor. Och nu ska det gå undan och ni ska få höra polkan Taktoton och från LPN Leverdragspelet. En av de företeelser som också tagit en paus i spåren av coronaviruset är träffarna inom Sveriges dragspelsklubbar. Dragspelsklubbarna är ju för många en viktig både social och musikalisk träffpunkt. Jag får till mig en inspelning från Bertil Skeri som var aktiv i Mora dragspelsklubb. Mora-klubben hette från början Åvansiljans dragspelsklubb och bildas runt 1970 gängs under 40-50 topp pensionärer. Då hade de råd att köpa Amnet mot 1990 och för klubben och den USA-turné klubben gjorde 1992. Nu är tyvärr Mora Dramsbygdsklubb bara ett minneblott då den lades ner. Dem. Peng till musik från kassettför. Här ska John Collin, Bertil Skere, Dröm och talarson som dog